Jó legyet, fiúkkal lesz még néhány mondatom, addig nélkülözni lesznek kénytelenek. É. Találtam még három CD-t. Aki keres? Találtam. Италии На папу кандидата не нашлось Эй, жаль на меня Не вовремя накинули аркан Я б засосал стакан И водикан, Вадикан Церковники хлебальники Разинули Замешкал Симоненько Вадикан И тут им папу римского Подкинули Из наших, из поляк и славян Сижу на нарах я Минские, когда б ты знала жизнь мою губя Что я бы мог бы выйти в папы римские А в мамы взять, естественно, тебя Эй, жаль на меня не вовремя накинули аркан Я б засосал стакан и водикан. Я вышел ростом и лицом Спасибо матери с отцом С людьми в ладони понукал, не помыкал Спины не гнул, прямым ходил И в бус не дул, и жил, как жил И голове своей руками помогал Но был донос и был навет Кругом пятьсот и наших нет Был кабинет с табличкой Время уважай. Там прямо без едят Там штемпель ставят наугад Кладут в конверт и посылают замажай Потом зачет Потом домой семью годами за спиной Висят года на мне не бросить, не продать Но на начальника попал, который бойко вербовал И за Урал машины стал перегонять Дорога, а в дороге масс, который по уши увяз. вяз В кабине тьма напарник третий час молчит Хоть бы кричал, аж зло берет Назад пятьсот, пятьсот, вперед А он зубами танец со саблями стучит оба знали про маршрут, что этот МАЗ на стройках ждут, А наше дело сел, поехал ночь, полночь. Ну надо ж так, под Новый год назад 500 500 Вперед сигналим зря бурга и некому помочь. Маз огнем горит, мол видишь сам тут больше нечего ловить. Мол видишь сам кругом 500 и к ночи точно занесет, так заровняет, что не надо хоронить. Я отвечаю, не конюч, а он загадочный за ключ. И волком смотрит, он вообще бывает крут. А что ему кругом 500? И кто в кого переживет, тот ты докажет, кто был прав когда припру. Он был Больше, чем родня, он ел с ладони, у меня тут глядит глаза, и холодно спине а что ему кругом пятьсот, и кто там после разберет, что он забыл, кто я ему, и кто он мне, и он ушел куда-то в бок, и отпустила сам прилег. Вестился сон про наш веселый наворот, что будто вот кругом пятьсот, ищу я выход из ворот. Но нет его, есть только вход, и то не тот. Конец простой пришел и, кач, и Там был трос и там был врач. И масс попал, куда положено ему. И он пришел, трясется весь, А там опять далекий рейс, Я зла не помню, я опять его возьму. И он пришел, трясется весь, А там опять далекий рейс, Я зла не помню, я опять его возьму. Ой, да чего Ваня размалеванный И голос, как у алкаши, А тот похож, нет, правды Ваня? На Шурина такая уж пьянь Но нет, ты глянь, нет, нет, ты глянь, я прав, Ваня. Послушай, Зин, не трогай Шурина, Какой не есть, а он родня, Сама намазана прокурня. Гляди, дождешься у меня А чем болтать, взяла бы зим сгонял в магазин что не пойдешь? ну я один подвинься Ой, Вань, гляди, какие карлики В жерси одеты, не в На нашей пятой швейной фабрике Такое вряд ли кто пошьет. А у тебя, ей-богу, Вань Ну, все друзья такая рвань И пьют всегда такую рань, такую дрянь Мои друзья хоть не в полонии Зато не тащут из семьи А хадость пьют из экономии Хоть поутру утруды да на свои А у тебя самой-то, Зин Приятель был с завода шин Так как вообще хлебал бензин Ты да вспомни, Зин Вань, гляди-ка из Нет, я ей бога закричу А я кто в короткой маечке Я, Вань, такую же хочу. В конце квартала, правда, Вань Ты мне такую же сваргань Ну что отстань, всегда отстань Отпей, Вань Уж ты бы лучше бы молчала бы Накрылась премия в квартал Кто мне писал на службу жалобы? Не дым, когда я их читал К тому же еду майку Тебе на пяль позор один Тебе с я пойдет оршин Где деньги, деньги, деньги". Свобода Нашему мы выпили немного. Не вру, ей бога. Серега, и если по водку гнать не запилок, то нам было с с пяти бутылок? Вторую это были еще цветочки. Emiatt volt távolétem. Résztetteket a jövő héten. Most korai még belekezdeni. 9-e volt hétfőn. 10-12. Ma 12-e van csütörtök. Gyönyörű idő van. Koranyár. Kernap úgy volt, hogy elmegyek a Fradi-meccsre, de aztán az elfoglaltságom közbeszólt, akivel mentem volna, rá a lánya tartott igényt. Egyedül meg nem tudtam eldönteni, hogy... De aztán a Fradi nélkül is három is győzött három óra. Hmm. Ma tehát 2022. május 12-e van. Csütörtök a pontos idő, 2 perc szumba lesz 4-8. Ez a Kölfe minden, amit az tudni kell, vagy érdemes. A Netezők, valamint Fiala János, 14 éven aljaknak nem felettések, igen korlátozott mértékben ajánlott műsorok. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. El kell mesélnem, mert ez hozzátartozik a világhoz való hozzáállásomhoz, hogy uh, kerek egy hete nem bíletlenül olvastam föl a 168 óra szerkesztőségének utolsó jegyzetét, utolsó vezércikét, ha tetszik. A mai lapot nem vettem meg. Megnéztem. Megnéztem. 061 712 42. Bármilyen témában, 7 óra 41 perctől hajnal 8 óra 4 perctől györgyevics Benedek, 9 órától pedig kis Amrus főpolgármester helyettes lesznek a Kejfe Jancsi vendégei.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 Зачем же я себя утюжил, гладил? Меня поймали тут же в засаде. Ведь мазовик наш Колька дал мне маску алкоголика, И на троих созвали меня дяди. Я снова ощутился в засаде. Глядь, две жены, ну две марины в ладе. Одетые животными, с двумя же бегемотами Я тоже озверел и встал в засаде. На утро дали премию в бригаде, сказав мне, что на бале Маскараде Я будто бы не только сыграл им алкоголика, а был убий я в Ограде. Быть может, кто-то скажет зря, Как так решиться, всего лишиться, Ведь там сплошенные лагеря, А в них убийцы, а в них убийцы, ответит он, не верь, Их там не больше, чем в Москве, Потом уложит чемодан. Iv Magadan Iv Magadan По годам, я прыгнул ночью из электрички Но я не еду в Магадан Забыв привычки, закрыв кавычки Я буду петь под струнный звон Про то, что будет видеть он Про то, что в жизни не видал Про Магадан Nekem teljesen szerteágazó gondolataim vannak, másféleképpen, mint egy nap, nincs két egyforma nap. Szerintem, ugye, van még viszonylag 12. 23 perc, amik fölhívom a hajnal a um, Én nem vagyok abban teljesen biztos, hogy rendezni tudom úgy a gondolataimat, hogy az, azok alkalmasak legyenek arra, hogy bármibe is belevágjak, de tökéletesen alkalmasnak érzem magam arra, hogy önökkel beszélgessek. 061 712 42 Van ilyen, viszonylag ritkán fordul elő. Кулега Беболу. Ой, их был я вчера, не найду их дюбей. Только помню, что стены с обоими. Помню, клавка была, и подруга при ней, И что целовался на кухне с обоими. А на утро я встал, мне как давай сообщать, что хозяйку ругал, всех хотел застращать, чтобы то колым скакал, бы то песни орал, А отец говорил у меня генерал, а потом рвал рубаху и бил себя в грудь, говорил, будто все меня продали, и костям говорят. Не давал продыхнуть, все донимал их своими аккордами, а потом кончил пить, потому что устал, начало полкрушить, благородный хрусталь лил на стены вино, а кофейный сервис, растворивший окно, кого за кедюк, даже слово сказать. Jobban tud mejelenitt az elkövetkezöndő mint az enyém. Vagy Бо nem zene А то танцор А молодая вдова, верность мужу храня, ведь живем одного пожалела меня и Я на разбитым лицом делал вид, что пошел на попятную Бежите, кричал, да и дело с концом развязали, но вилки попрятали, тут вообще началось, не в словах, и откуда село со столько силы силой в руках. Я, как раненый зверь, напоследок чудил, выбил окна и дверь, И балкон уронил. Ох, где был я вчера, не найду днем за огнем. Только помню, что стены с обоями И осталось лицо и побои на нем И куда теперь выйти с побои, Ну если правда, оно, ну хотя бы на треть Остается одно, только лечь помереть Хорошо, что вдова все смогла пережить Пожалела меня и взяла к себе жить Sign is a 8 óra, 24 perc van... CD-nek a dinamikája. Из всех мужуков по мне есть моральная сила И наш семья Большинством холосов снабдить меня списком На восемь листов Столицу меня средила Значит, чтобы я привез нахе С ейным мужем по тахе, Чтобы брату с бабой кофе растворим Мы двум невескам по ковру Снять у черную икру Тестю что-нибудь армянского Разлить Я ранен kontúzen, én valószínűs zöbbit, hogy, hogy, hogy, hogy, Я список hogy, заучил на hogy, hogy, деньги зажил за подкладку hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, 061-712-42, 7 óra 27 perc van, bármilyen témában nagyjából még egy negyed óránk van, illetve valamivel kevesebb. A mostani elképzelések szerint június 20-án hétfő lenne az utolsó kefe Jáncsi. Ha minden igaz, de jelen pillanatban így tűnik, az még 5-7, nem olyan nagyon sok. Június 13-án lesz az utolsó, nagyon messziről jött ember Az akvárium klub volt lokájában Este fél-nyolc órától a belépés díjtalan Közérdekű információként most egyedül -egy ennyit tudok mondani Aztán lesz tögivel a hajóra elmozgatása gizdelővel történik, és az ezzel kapcsolatos információkat akkor szeretném megosztani önökkel, amikor az ember már többé-kevésbé vállalni tudja a mondandóját, és 24 óra nem írja át az egészet az élet. 061-712-42 Csupa fül vagyok, de ha nem telefonálnak, akkor Viszocki fog gitározni és énekelni Мой друг уехал в Магадан Снимите шляпу, снимите шляпу Уехал сам, уехал сам Не по этапу, не по этапу Не то, чтоб другу не везло Не чтоб кому-нибудь назло Не для молвы, что молчу, да А просто так, а просто так В Ленинграде гвардей у пяти Получил по морде и Jó tett a egytelefonát, jó reggelt. volt a tilos rádió. És, és én nem értek magával egyet, vagyis hát abban a szempontból nem, hogy, hogy én nagyon sajnálom, hogy megszűnik az FM sugárzás De tülelem, tőlem. tehát azért a hídon akkor kell átmenni, ha ott van jelen pillanatban, Szefembert arról van szó, vele. hogy, Igen, hogy Igen. De pályázni lehet, tehát az, hogy hogy döntenek, az egy másik kérdés, hogy az előjelek rosszak. Igen. Én azok közé tartozom, hogyha 11-szer elkövetik azt a hibát, itt biztos, hogy azt fogom mondani, hogy 12 hagyjuk meg annak a reményét, hogy nem, magánemberként valószínűleg azt fogom mondani, kicsi az esélye, de azért van egy egy olyan fiala János, aki a mikrofon mögött és a kamerák előtt ül, aki nem kötelező módon, de abból adódóan, az, ami a magánemberként nem a felelőssége, azt kell, hogy mondjam, amit mondtam. Figyelek. Csak, hogy én ugye úgy használom a rádiót, hogy kocsiba általában bekapcsolom, ha az egyik nem tetszik, átkapcsolom, az már másik, Az, de de az internettel ugyanez van. Tehát az a kérdés, hogy a rádiója alkalmas, az én rádió most tökéletesen alkalmas. Aha. Tehát én a Spiritefemet épp úgy hallgatom, mint a Tilost, vagy a klubrádiót igen, elő kell venni a telefon bekapcsolni a hálózatot, megkeresni és rá... jó, persze nem egy bonyolult dolog, csak hogy amíg elmegy az ember az egyik hát kapcsolgatom a rágyót tehát, hogy én ezt értem, én ezt értem, hát ez ebben jár együtt, szóval ez igen. egyedül ugye az befolyásolja, hogy lehetőség szerint a forgalomban ezt úgy tegye, hogy ne okozzon vele másnak és magának gondot, de egyébként meg azt tudom mondani, hogy Ennél nagyobb gondja soha se legyen. Bilágos, em, ugye rá az ember, akkor azt megszokja, és akkor úgy használja. Igen, Ezzel de a megszokás, tehát a tegnap az például nagyon sok szempontból az én esetemben arról szólt, hogy a megszokás nagy ur, de ezt nem kötelező egy tízes skálán tízesre mi, mi mi Mivel kapcsolatod volt a, a tegnap? A tegnap a hajó elforgatásával volt kapcsolatos. Igen. Uh -huh. Helyszínbejáráson voltam. Uh -huh. És mind azzal, ami azzal együtt jár? És ez, ez milyen helyszín volt? De mondtam, hogy ez baj, csak visszakérdezett, én válaszoltam, okay, részletekkel előállok rövidesen, igen, már csak igen, azért igen. is, mert összesen sincs olyan nagyon sok idő. Tehát, hogy, hogy ugye... Okay, Egyem azért lát, nagyon foglalkoztat mindaz, amit ebben a lapcsaládban az elmúlt időben történt, de ma egy fegyelmezettebb és lojálisabb fialajánossal találják magukat szemben, de a homlokom mögötti gondolataim, azok uh, ugyanúgy megvannak, mint korábban, és azok előbb-utóbb valamilyen formában kikívánkoznak, vagy ha nem kívánkoznak ki, akkor cselekedetekben jelentkeznek. Szóval ez az egyik része, hogy oké, okay, át lehet erre állni, át lehet meg minden, de akkor is nekem kemény az jutott eszembe, hogy, hogy minden, ami nem pidesz, azt tapossuk el. De még egyszer mondom, ebben lehetséges, hogy igaza van a kérdés az, hogy erre hogyan reagál az ember. Engem elkeseríts. Én ezt értem, hogy önt elkeseríti. Valójában itt egy vizsgálatot kéne folytatnunk a tekintetben, hogy Karcefen meg más rádiók vajon ugyanilyen függelemsértések el, kapcsolatban hasonló büntetéseket kapnak-e a frekvenciaosztásnál, e hasonló vagy más elvek alapján járnak-e el, fejből Nézd nem ez, tudom megmondani. Tudja, hogy van, akkor mondjuk két csapatját, hogy mindegy legyen focés, akkor a bírók, azok ugye valószínűleg, mondjuk ha szólnok Budapesti játszik, teljesen, akkor a bírókat nem szólnokról hozzák. Mert, hogy ugye Igen, a... de hát a frekvenciaosztás ez egy állami feladat, a példája egyszerre jó és egyszerre rossz. A nem legegyszerűbb jó, hát dolog, a két, két, két dolog van, váljon kormánypárti vá, legyen ellenálló, vagy menjen el az országból, az, hogy ezzel kapcsolatban, amit elmond abban nagy valószínűséggel igaza van, meg kell változtatni, alkalmazkodni kell hozzá, tudomásul kell venni, meg kell mindent, el kell mindent követni a megváltoztatása érdekében, egy dolgot nem nagyon érdemes, nyuglődni. Jó, hát az elkeseredés az nem tudom, nyuglődésnek minősül, egy kicsit lehet, de, de hagyd legyek egy kicsit elkeseredett, emiatt. Nem vagyok egy tilos rágyófan, tehát nem azért, nem éjjel-nappal hallgatom, nem is tudom, hogy hogy vannak a műsorai, mikor, hogy vannak, csak hogy mégis van egy olyan dolog, amit úgy megszoktam, hogy néha átkapcsolom valamikor elkapcsolom, valamikor Nálam rendszeresebb tilos rádió hallgatót keveset talál, Tehát én teljesen Aha. átálltam Aha. vagy sok, sokszor hallgatom nem gondolom, hogy az ami ott van, annak a léte az FM-en vagy az interneten múlna ettől független értem azt, amit mond. Ne felejts el, egyebek között állítólag én azért nem vagyok a konglomerátum által megvásárolt egyik rádióban sem, hogy azok létét ne veszélyeztessem. Gondoljál ebbe bele? ebbe bele? утро там всегда покой И хлебный мякиш за щехой И без похмелья перебой еды ты навалом Никто не лается в сердцах Собачка мается в сенцах Печка в синих изразцах Из-под А у меня и в ясную погоду хмары на душе Которая горит Клепаю я колодезную воду 061 712 durván 5 vagy 6 percen át még. Egy hosszabb, két rövidebb. Nem fogom felosztani az időt. Szerintem, hogy nem szükségünk. Nem szükségünk. Szerintem, Szerjöga, és ha a vodoknak nem várjunk, Csocsop nam Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Én voltam az, aki annak idején beszámoltam arról, hogy elmentem egy ukrán családért uh, a aztán befogadtuk őket 10 napra. Aztán a azt követően, hogy mentek el Lengyelországba. Igen. Uh, Folytatás az, az lett, hogy végül is elment a család <gül> Mexikon keresztül, Amerikában, mert nem tudott máshogy hogy menni. Uh, úgy tudtak belépni az államokba, úgyhogy most ott um, kaptunk tőlük üzeneteket, nem érzik, nagyon jól érzik magukat, mert jó a befogadó közeg, de visszavágynak Ukrajnába, legalábbis a hölgy nem tudja megvetni a lábát. Amerikában gyerekek jól vannak, um, élete párja, szintén jól érzem magát Amerikában, de a hölgy nem tudja elengedni, Írpint úgy, hogy ő vissza szeretne menni, ahogy a háborúnak végem. Újabb ukránok, önöknél? Nem, nincsen. A, ezt a telefon megragadom arra, hogy azt kérdezzem öntől, hogy érzékeli azt, és nem azt mondtam, hogy minden három, minden csoda három napig tart, hanem, hogy van tehát van egy ilyen Fidesz és van egy ellenzéki narratíva a háborúhoz való viszonyulásban, és a személyes viszonyulás, és most nem az önkéntesekre gondolok, végülis önkéntesekből van kevesebb. De valahogy ez a háború olyan periférikus lett a szónak abban az értelmében, hogy az embereket hogyan foglalkoztatta, most pedig arról beszélnek, hogy igaza van-e a miniszterelnöknek vagy az ellenzéknek, miközben a háborúhoz való viszonyulásban az ember nem a miniszterelnök vagy az ellenzék fejével gondolkodik. Ön mit él át? Ez, ez, ez talán politikamentesen, azt hiszem, hogy majdnem minden olyan dologgal, ami hirtelen van, vagy új, vagy, vagy megszokottól jelentősen eltérő, az megkapja először azt a nagyobb figyelmet, amit, amit magával von, és utána ez szignifikánsan csökkent. Tehát ez Számomra, számomra ez politikától függetlenül is így van. Én ezt értem, de ön most hogyan viszonyú ehhez? Uh, ja, jó a kérdés. Lényegesen, lényegesen lényegesen, halványabban, mint korábban. Igen. És ennek mi az oka? Talán a távolság, hogy az érintettség nincs meg. Korábban akkor, meg akkor volt. Annyiban igen, hogy amikor itt voltak, akkor ugye szentől szembe láttam, hogy ők mivel szembesülnek, ugye őhöz, mikor én betelefonáltam, nem tudtam elmondani egy mondatot. De elvileg, amelyek, elvileg is most, most is lehetne ugyanilyen közé. Uh, az azért teljesen második, a testileg látja az embert, tehát amikor egy, együtt élt tíz napig olyanokkal, akik, akik ezt megélték. Én ezt értem, a, de hát a... múlik az, hogy egyébként vannak-e önnél menekültek, vagy sem? Azt értem csak, hogy a háborúhoz való viszonyuláson... Azt én miért, értem, igen, de a nem háborúhoz nem való van. viszonyulását most azzal hozza összefüggésben, hogy éle az ember együtt ők, e, háborús menekültekkel, ez pedig a, az első igen, alkalomnak mert, mi igen, volt a... Más, jön, igen, mert nekem más, hogy nem jön be nekem az információ. Én ezt értem, de az, az, el... első, az első alkalomban mi volt a peremfeltétel, hogy kerültek önhöz? Uh, Úgyhogy felhívtak Amerikából, és mondták, hogy van egy menekülő -e segítség. Teh tehát nem, nem magamtól mentem, értem, barabás, nem egy ilyen önkéntes De látja, milyen érdekes, hogy önmagában az, hogy volt egy telefon, az kiváltotta, de a telefon nélkül ugyanez önben nincs, és félért és ne Semmilyen így van, így van. kritika nincs ne, benne. Ne, ez, ez, igaza van, tehát nem, ez nem, nem szagadom, igaz... férét, ez nem egy pillanatra se gondolja ez, hogy számon Ja, ja, ja, nem, nem, nem, nem én ezt értem nekem oké, de én, én nem Jó, csak mindaz, szorantól. amiről egyébként azok az emberek számoltak, azok egyébként potenciálisan, ezt úgy értem, hogy lényegét tekintve, csak a körülményeit, meg a konkrétumokat tekintve mások, de minden ugyanúgy megvan, mint akkor volt. Ö, igen, bennem, bennem ugye nincs meg az a mozgatórugó, ami, ami, ami összekötött volna ezzel, ami föntartotta volna é, magas szinten ennek az é, ilyen, igen, igen, igen, igen. Ezért ez roppant érdekes, nem, meg, az, az embernek a természetével van ez összefüggésben, tehát valószínűleg én ugyanígy viselkednék. Uh -huh. Csak az a kérdés, hogy én hogyan reagál arra, hogyha valaki önt erre emlékezteti. Hiszen a háború az közben nem szűnt meg. Volt önnél egy közvetítő közeg, ami által egy tízes skálán ötösre vagy hatosra lett jelen, majd a közvetítő köze kikerült, és bekerült az 1-es, 2-es sávba, ugyanaz, ami korábban 5-ös, 6-os volt, miközben érdemi változás nem következett be. E, így van, ez, ez elgondolkodtat, hogy ez mit mond el rólam, és még ráadásul nem is... Mindannyian összes, így vagyunk, amikor veszélyben érezzük magunkat, másféleképpen viselkedünk, mint amikor ismét nyugodt körülmények között vagyunk. Nem lehet elvárni Igen. öntől, én nem is ezt teszem, csak emlékeztetem mindenféle gonoszkodás nélkül. Rennem, köszönöm szépen! Viszont hallásom. 72 42 először egy 722-2ű másodszoor Mové Что-то ищет, а чего не видно. Ну, лотеть хитсас, ти за больно и обидно, у него на окнах плюш и шелк, Клава его шастает в халате, я в Москве с киркой уран нашел, при такой повышенной зарплате, и издается мне. Jó reggelt kívánok, Nagy Attila vagyok. Most biztos, hogy hosszabban nem fogunk tudni beszélgetni. Arra kérem Önt, hogyha a mondandóját meg lehet tartani, Igen. akkor kereken 8 óra 25 és 9 óra között bármikor. Jó, legyen akkor így. Most keltem föl, különben. Jó, föl, rendben, rendben van, föl, de, de most föl kell hívnom Hajnal Miklós, tehát 8-25-től az öné vagyok. Az öné is. Jó reggel! Jó reggelt kívánok! Hajnal Miklós Momentum. Hogy tetszik lenni? Meg vagyok köszönöm szépen. mert egy jó ideje felkezdem, szóval igazából már menetek készen. Milyen képviselőnek lenni? Milyen képviselőnek lenni? Én egyébként az eddigi részét elvezem, de őszintén szólva még nem teljesen tudom. Tehát azért... Ha egy év múlva beszélgetünk erről, akkor, akkor többet fogok tudni mondani. itt. Igen, a kérdés alapvetően arra vonatkozik, és ezt minden rossz nélkül mondom, csak ez egy jó példa volt, Ugye azt mondták, hogy azt követően, hogy a korona a parlamentbe került, és Orbán Viktor miniszterelnök volt, ugye a kettő összefüggésben van, hiszen korábban a Nemzeti Múzeumban volt emlékezetem szerint, akkor időnként elmegy oda a tárló elé kiveszi a koronát és a fejére rakja, de ugye van egy ilyen kifejezés, félre ne értse senki se. De ezt nem is mondom, mert mindjárt félre fogja kérteni, tehát nem. Tehát, hogy, hogy az ember egy ilyen, van egy ilyen alfahím jelleg, ami, ami, aminek a hátterét adott esetben egy miniszterelnökség, vagy képviselőség, vagy popstárság, valami, ami az illetőnek fontos, és amit aktívan és intenzíven tud megélni, erősíti. Tehát, hogy, hogy megálltál-e a tükör előtt, és azt mondtad magadnak, hogy na, meg, hát sok mindent képzeltem, de hogy egyszer tényleg képviselő leszek. Tehát képviselőnek lenni az elvileg, tehát ugye az, az én szememben még azért mindig valami, ami azért a nem semmi kategória, miközben ez a nem semmi, ez nagyon snasz. Igen, és aztán az ember bemegy a parlamentbe, és látja, hogy mit csinál képviselő, akkor azért ez a... Óriási alfa energia ez szerintem, tehát akiben van némi olyan reflexió ezzel kapcsolatban, azt tudja, hogy azért ez, ez, ez főleg a mi helyzetünkben, ellenzékből, de őszintén a, a, a kormánypárti képviselőknek, szerintem a, a munkája szintén én, én nem érzem azt, hogy ilyen óriási érzésekkel járna vagy párosulna, a koronát pedig őszintén még meg sem néztem a parlamentben, pedig most már azért jó pár napot voltam, szóval nekem, nekem ez, nem ez a része. Ami, ami izgalmas, meg érdekes, az az, hogy rengeteg megkeresést kap az ember, és, és, és rengeteg feladat van, amire korábban nem is gondolt volna. Tehát hirtelen így, így egyszer csak bele, belecsöptem egy teljesen új feladatkörbe valaki, ez nyilván minden új munkához így van, csak ez egy kicsit egy olyan munkakör, amit, saját magának kell, hogy kitaláljon, kialakítson az ember, és kevésbé az van, hogy van egy adott munkaköri leírás. Nyilván vannak ügyesebb, meg kevésbé ügyes képviselők, és erre mondom azt, hogy akkor nézzük meg egy év múlva, hogy milyen képviselőnek lenni, akkor én is jobban... Bele kell rázódni? De... Szerintem bele kell, szerintem bele kell. Hát egy csomó minden igazából így infrastruktúrálisan sem adott még. Tehát az embernek maga köré csapatot kell szerveznie, az embernek meg kell, meg fel kell ismernie, hogy melyek azok a jogosítványok, lehetőségek, amelyek még a NER 13. évében adottak egy ellenzéki képviselőnek, azok közül minek van értelme és minek nincs. Jó, itt meg Tehát... kell gyálljunk egy pillanat, hiszen ez mindig előjön. Létszörös, mond meg! Ahogy apukám mondta, ráhivatkozom, igaz hitedre, rá, apukám így beszélt, elnézés és ha politikailag nem korrekt, akkor apukám ezt mondta, egy ilyen időszak volt, és én nem találtam benne kifogásolni valót, biztos az én hibám, egy tízes skálán, akár nem, április másodikán, mekkora esélyét láttad annak, hogy az ellenzék lebáltja a kormányt? Egy tízes skálán. Tíz a maximum, egy a minimum. Mikor? másodikán mikor esélyt láttam április másodikán? Igen, most itt azt hittem, hogy azt kérdezsz, hogy másodikán. Mikor? 10 óra 31 perckor. Ja, ja, ja. én, én azt nem tudom, hogy most ezt így retrospektíve kérdezett, de retrospektíve kérdezett. Uh, hát, 10-es hatos, 6 szerintem, tehát a, a, azért van az emberben egy optimizmus, és főleg az utolsó hetekben uh, van az emberben egy optimizmus. Én, én azok közé tartozok, aki ebben Visszafogottad, tehát én nem mondtam volna azt, hogy 9-10 biztosan nyerünk. Voltak ilyenek is egyébként az ellenzéki oldalon, akik azt mondták, hogy 7-8 kal fogunk nyerni. Tehát én, én ebbe óvatosabb voltam, azt hát az is hogy nem láttam jönni, hogy, hogy ekkora bukó lesz. Tehát arra, arra azért szintén nem tettem volna ezt is be kell vallani, mert, mert én azt gondoltam, hogy ebben a felállásban milyen végeredmény elképzelhetettem. Ha tudtad volna, nem indulsz? Szerintem de indulok. Szerintem de indulok, mert azért itt most nyilván a végeredmény utólag igazol minket, meg mutatja, hogy például itt azért egy 25 éves trenddel szembe lehetett menni ebben a választókerületben, és ha tudtam is volna, hogy ennyire rosszak a kilátások, Um, annyi reménykedés szerintem lett volna bennem, hogy, hogy, hogy hát ha megakadályozzuk néhány helyen és szerintem a kétharmadot senki nem borítékolta előre és ha tudtam volna, hogy ennyire rosszak a számok, meg ennyire rossz lett végelenni, akkor is reménykedtem volna oké, ebben van szíves elnézés, ezek a részek már a süket duma, ezeket már elcsépelt módon mindenki mondja azt kérdezem tőled, és semmi olyan elvárás nincs bennem, és abszolút objektíven, nézlek, szubjektíve viszonyulok hozzád, örülök, hogy beszélgettünk, de nincs semmilyen előítéletem. De azt kérdezem tőled, azért voltam annyi idős, mint te, és voltam sokszor furcsa szituációban, amit magamnak is meg kellett magyarázni, hogy te érzékeled azt, ami rád vár négy éven keresztül, vagy ha nem érzékeled, akkor se vallanád az be itt a nagy nyilvánosság előtt. Mondok egy konkrét, mire, péld... mire gondolsz, Mondok egy konkrét példát. Én nagyon gyakran traktálom témákkal a közönségemet, és nagyon gyakran nem. Az első gyakoribb, de a második az szintén előfordul. Megvolt az oka, hétfőn nem volt a fejemben semmi hajnalba, kivitte a lányomat és a barátját a repülőtére, utazta külföldre, a péntek vagy a vasárnap sűrű volt, és mindenáron szerettem volna valamilyen módon beszélgetést kreálni, nem volt izzadságszagú a műsorátásnak, hát, akkor kurva sokan nézték, nem is értem, hogy miért, én egy kilódásnak éreztem. Aztán előfordult talán tegnap, szerdán, amikor másokból fordult elő. Ugyanilyen, hoztam zenét, és teljesen lazán tudtam átengedni magamat annak, hogy ez a műsor nem azon múlik, hogy én egyébként egy nap megfeszülök és mindenáron beszélgetek embereknek. Ez a műsor akkor is működik, ha zeneszól, ott vagyok az árbocskosárban, ez egy jelképes dolog a kefejezés esetében, és a telefonának telefonálnak, telefonálnak a nem, nem. A kezdet kezdetén biztos sokkal rosszabbul bírtam volna, amikor én a reggelcíműsort vezettem a Magyar Televízió egyes es csatornáján, valamikor a 90-es évek legelején, vagy az első periódusában, akkor a fáradtság és a, a druk nagyon sokszor olyan érzetet keltett, amikor hátradőltem a, a fotelben, hogy az föl fog dőlni velem. Ezt a földölést, és ezt a helyétem nem találást erről kérdezem, hogy miközben akkor is tudtam, hogy amit csinálok, az majd egyszer jó lesz, de nem voltam benne biztos, mert, mert az újdonság varázsa, valamint az a pillanatnyi szituáció, ahol nem találtam a helyem, az nagyon élesen bennem volt. Nyilván vala a közegemtől is vártam visszaigazolást. A felgyőléstől nem tartok. Eddig nem döltem fel, ez utána fogok szerintem. A, a, az, az újdonságnak a bizonytalanságával meg ezzel részével én, én együtt tudok érezni. De, de azért, tehát ez nem egy, az ember mindeközben azért teszi a dolgát, meg kísérletez, csak kevésbé mozog még magabiztosan az új szerepében. Én, Szerintem ez én a nincs. saját munkámat, illetően sosem mondanék olyat, hogy teszi a dolgát. a teszi a dolgát, az tipikusan az a szöveg, amivel az ember áthidalja a konkrétumokat. Okay, a teszi a, tesia a dolgát maga. az a hajnal Miklós szájából egy tízes skálán tízesre idegen, de látod már képes hogy ilyen mondatot mondani. Tehát én azt mondom neked, ez a kegyetlen az életben, lehet, hogy nincs igazam, de én azt mondom, hogy a teszi a dolgát az nem hajnal kompatibilis. Akkor vitatkozunk szavakon, az nem tudom mennyire hajnal kompatibilis. Nekem, nem szavakon. Nekem. A teszi a dolgát érte. azok nem szavak, az egy mondat. Az egy olyan mondat, Ilyenkor néha visszaigazolást kértem korábban a közönségemtől, képes voltam leállítani az interjút, és visszakérdezni őket. És ha igazat adtak nekem, akkor örültem, ha nem adtak nekem, igazat, szomorú voltam, de tudom, ha ezt megtenném, ma ezt nyíltan kötekedésnek gondolnám, holott, akkor se akartam, és most sem kötekszem. Felírom ezt, 8 óra 25 után megkérdezem a közönséget. Én csak egy... Figyelj! Ez olyan, mint a egy ruhát, és én, mint Fiala János, azt mondanám, hogy figyelj hajnal, én téged nem ismerlek jól, de ez nem, a te, ez nem a te viseleted. Biztos ismersz ilyet. Igen, ismerek ilyet, de én, én visszatérnék erre a teszi a dolgát kérdéskörhöz, mert, mert szerintem bontsuk ki, ha már, ha már belementél, meg ha már más gondolsz erről. Én, én azt látom, hogy nagyon sok képviselő, nagyon sok új képviselő még, euh, még nem, nem találta teljesen ki, hogy mivel fog foglalkozni, mely témákkal foglalkozik, hogy helyben milyen feladatai vannak, és amikor én azt mondom, hogy teszem a dolgomat, én arra gondolok, hogy van mondjuk egy listám, amiben ott van 35 különböző megoldandó ügy, vagy legalábbis olyan ügy, amit ha nem is tudok feltétlenül megoldani a következő hetekben, hónapokban, az biztos, hogy érdemesvel foglalkoznom, mert bejött már megkeresés róla, kérdezték valahol, Uh, vagy felmerült valaki a, az újságban, leírta, hogy foglalkozzunk vele, szóval uh, én erre gondolok, hogy egy képviselő teszi a dolgát, hogy szerintem vannak olyan alapvető uh, feladatok, amik, uh, amik így is, úgy is felkerülnek az embernek a radarjára a, az önmegvalósítástól és a, a, az alfaságtól teljesen függetlenül, és, és őszintén szerintem ez lenne a minimum elvárás, hogy, hogy ezt a szintet mindenki hozza. És hogyha ebbe bele, bele szokik valaki, és ebben megalakul a, a rutinja, és ehhez megvan a megfelelő csapata, apparátusa, akkor utána jön az a rész, ami arról szól, hogy, hogy ki vagyok én valójában, hogy miben vagyok más, mint mások, hogy mi, mi az újdonság. És szerintem minden olyan kérdés, amit te felvetettél ezt meg előzően, azok akkor jönnek, hogyha az ember már bejáratta azt a, azt a, azt a munka ö, rutint, ami, ami, amit ugyanúgy be kell járatni, mint bárhol máshol. Én erre gondoltam. Oké. Okay. El... A nézők eldöntik meg a hallgatók, hogy, hogy ez most mennyire volt pongyol a megfogalmazási részemről. Szerintem így kibontva azért ez, ez érthetőbb. Tagja lett -e a Momentum frakciónak hatháziákos? Nem. Nem. Én nem tudok erről, hogy jelentkezett volna a Momentum frakcióba. Hatházi Ákos valójában hogyan nem lett Momentum tag, miközben a Momentum támogatta őt? Erről beszéltünk múlt héten, hogy ez Amikor egy fájdalmas vesztes. Le kellett... én, én emlékszem, hogy beszéltünk erről a múlt héten, de akkor még ugye arról volt szó, hogy nyitva van az ajtó, azóta megalakult a csoport, nem tagja. Uh, azt kérdezem, hogy ez egy vesztesége vagy erre te hogyan tekintesz? Egyrészt én azt gondolom, hogy az ajtó az még mindig nyitva van, uh, de nekem nincsen olyan várakozásom, vagy elvárásom, hogy azon hatájákkal be kellene, hogy sétáljon holnap, vagy holnap után. Oké, okay. a... Donát Anna nyilvánvalóvá tette, hogy nem indul az elnökségért, Fekete Győr András nyilvánvaló tette, hogy nem indul az elnökségért. Az, hogy Orosz Anna, Soproni Tamás, vagy Kerper furnius Gábor indulnak, ezek elvárások, vagy lehet tudni, hogy ők tényleg indulnak? Ezek elvárások szerintem egyeseknek a fejében, és szerintem mindenki ezt majd Hát gondolja a következő Mikor van? olyan sok idő nincs, mivel május, május végén van a tisztújítás. Oké, okay. jelen pillanatban van-e bárki, aki már közölte, hogy ő szeretne elnök lenni? Senki nem jelentette ezt még be a, a, a tagságunk felé, a belső nyilvánosságba, és, és én azt gondolom, hogy... Ugye Fekete ha... azt, azt ő elmondta. Hát az, hogy nem lesz. Igen. Tehát kizárni, kizerni, mert kizárták szerintem kizárták kizárták biztosan. Ki? Most, most az and is jutott eszembe, de, de más, más szerintem. Más szerintem kifelé, más, más nem kapott még ilyen kérdést, és uh, nem nyilván sokan uh, gondolkoznak ezen a helyzeten, ez most egy. Uh, egy teljesen új, és egyébként öm, én sem számítottam volna erre, amikor egy hete beszélgettünk, hogy egy ilyen váratlan helyzet alakul. Ki hát, Akarsz emlékszem? a tekintetben megnyilvánulni, hogy miközben Pozsonyi Ádámnak sikerült valami egészen rettenetes jegyzetet elkövetni a 888.hu, ami már nem felelhető, de az internet nem felejt, és G. Fodor Gábor, nem tudom, én nem tudnék úgy tévé vagy rádió műsort készíteni bele, hogy ne kérdezném erről meg, miközben nem ez a téma, de hát az én elvárásaim azok nem teljesen azonosak azzal, ami egyébként a magyar médiában tapasztalható, és ez nem kizárólag a Királyi Televízióra vonatkozik. Azt kérdezem tőled, hogy személy szerint rábízod-e a jelöltre azt, hogy ő egyébként gyermeket vár és pozíciót vállalva sem, hiszen Donát Anna gyermeket vár, családjával együtt 120 évig, és nem vállalja, az a Momentum elnökségét bőszanat gyermeket vár, ugyanakkor elvállalta a főpolgármester helyettességet. Van-e olyan megnyilvánulási mód, ahol az emberi méltóságot nem sértve, te azt mondod, hogy az egyik szerencsés, a másik bátor, de nem biztos, hogy a közösség számára jó döntés. Én, én a Donát-Anna féle változattal értek egyet. Van olyan szituáció, ahol valaki nem nélkülözhető. Donát-Annát én ilyennek gondolhatom a momentum életében, mert egy meghatározó valaki. Ebben az ellenzéki szerepkörben kevésbé, szerintem bölcsen döntött. Bűsz, Anet vállalása, egy merés cselekedet, szerintem a közösség szempontjából rosszul döntött, a, a közösség pedig. Uh, hát uh, abból adódóan, hogy nem akar félrejethető vitát, tudomásul vette. Én uh, teljesen elfogadom itt bárkinek a személyes döntését. A Pozsanyi Ádámnak, vagy nem tudom kinek az írását pedig nem láttam. Szóval, szóval nem tudom ez erre a legegyenesebb leg válaszok. Ez az Ella ellik című felejthetetlen ópusz volt. Nem ami... tudtam 8 8 8 olvasni, szóval és olvasnám, akarnam, nem, hogyha egyébként nem. Más nem. Nem. Oké, de hát más a figyelmen ajánlja. és amikor Máté Gáborral arról beszélgettünk, hogy ma már a Netflixnél van intimitás koordinátor, akkor neki is felvetem azt, hogy milyen kettősség az, hogy miközben intimitás koordinátor van, Amerikában is ki tudja, hogy mikor lesz majd itt is, színházban, moziban, az alkotóművészetben, addig a parlamentben és a közéletben olyan megnyilvánulások vannak, amelyek egy intimitás koordinátort elsöpörnének, mint a szél. Ez nem kettős mérce, ez valami olyan megkettőződött vagy furcsa világ, amelyben egyik is elfér, másik is elfér, de egy libikókára biztos, hogy nem tudnának felülni, mert az, alap, mert az abban a pillanatban földölne. Vagy ez, ez, nem egy, ez, ez nem egy megkettőződött világ, ez egy képmutató világ. Nem? Tehát az, hogy, az, hogy vállalatok, meg az, hogy a média cégek milyen irányba viszik a, a, a gondolkodást, meg a kultúrát, és ehhez képest a közélet hol tart, egyébként jó pár szinttel lejjebb. Uh, sokszor az, az szerintem, tehát ez, ez, ez a része szerintem abszolút uh, képmutatás Judet képmutatás minden oldalról van, hiszen majd részletesebben beszélek erről, ha szükséges kisamrusa, hogy az milyen, ahogy a Dohányutcai zsinagógát levizelő fővárosi fiatalok kapcsán, miközben még nem lehet tudni, kik voltak, elítélő mondatok vannak, aztán Niedermüller Péter mégis elkezd beszélni a vidéki antiszemitizmus magjairól, miközben fővárosiakról van szó, és nem kéne a kettőt egybemosni, tehát hogy van valami olyan le és elfolytottság emberekben, Uh, amire én csak annyit tudok tenni, hogyha én ezeket egyébként nem stimmelőnek gondolom, lásd még teszi a dolgát, hogy akkor rákérdezek. A választ, azt immáron az embereknek kell elfogadni, én csak a nem stimmelést érzékelem. Tehát nekem a nem stimmelésre van orrom, ha van, a kijavítására nem feltétlenül. Van arra is, de az már egy erőszakos beavatkozás. És ez, ez szerintem rendben van most. tehát Szerintem, hogyha ha Szembesített Niedermüller-Pétert azzal, hogy nem stimmel, hogy ő ez vidéki antiszemitizmusra utalt, miközben kiderült, hogy, hogy kik csináltak ezt valójában. Ez szerintem teljesen rendben van, hogy ezzel bárkit szembesíts ilyenkor a, a tényekkel, meg az elhangzottakkal. Ez valamennyire a médiának a felelőssége. A Fény piacon a... való megjelenésed az ugyanakkor volt, amikor a Presser kipróbálta a zongorát? Ugyanakkor, de fogalmam sem volt arról, hogy a Preszert Gábor ott lesz. Hát én ott a helyszínen értesültem erről, akkor felmentem, ez ugye az első emeletén volt a, a Fény piacnak, ott van ez az ongora. Az én fogadóorám ilyen 10-kor kezdődött, és Presser Gábor talán ilyen 11 óra, 11.30 körül volt ott, szóval nagyjából időben átfedett, de azért én, én nagy részt a, a, a saját fogadórámra koncentráltam. Röviden felmentem. Milyen volt a fogadóra? Egyébként ez nem nagyon jó volt. Egy csomóan jöttek olyan ügyekkel is, amiket egyébként e-mailben elküldtek, és, és, és akkor arról beszéltünk élőben. Itt, itt egészen kicsi technikai kérdések, meg ügyek is felmerültek, meg, meg egészen egészen, tehát mondjuk mondnak egy kisebb ügyet, az egyik utcának a lakója szeretné, hogy az az utca, ahol ő lakik, és ami jelenleg kvázi parkolóként funkcionál, az, az legyen átminősítve, és akkor ezzel valószínűleg a kerületi önkormányzatnak lesz dolga, de még nyilván egyeztetünk a, a, az úra lezügyben. És vannak olyan sokkal nagyobb ívű ügyek, mint például a, a 24.hu megírta többször is, hogy van a lipótvárosi Vagyonkezelőnek egy embere, aki, aki intézi rogánéknak az ingatlan, ügyeit itt a 12. kerületben is többek között, és, és róla mondott információkat az egyik, az egyik odalátogató ember. Szóval, ez. Ez, tehát ez a fogadóra, ez nekem egy nagyon. Változatos élmény volt, és uh, amit mondtam az elején, hogy íródik egy feladatlistája az embernek. Egy ilyen fogadóra az pontosan arra jó, hogy egyébként ezekben a feladatokban egy kicsit vagy akár előre is lépjünk, többet tudjunk meg, um, akár bejönnek új feladatok is. Milyen volt az első képviselői felszólás? Ez az, amit szűzbeszédnek szoktak hívni. Nem tudtam, hogy létezik erre külön szó, de, de szűzbeszédnek hívják. Elég speciális helyzet volt, egy alaptörvény módosítónak az általános vitájában kellett felszólalnom. Uh, Varga Judit egyébként volt, ő volt az előterjesztő, és végigülte az egész vitát, ami én azt kell, hogy mondjam egyébként az ő részéről korrekt volt, uh, és én is megvártam, amíg ő reagál a zárszóban, azért olyan nagyon sokat érdemben nem foglalkozott a mi érveinkkel, ellenérveinkkel, de hát ez ilyen. Uh, Őszintén előre meg volt írva a beszéd, és őszintén én azt gondolom, hogy egy első parlamenti felszólalás, főleg egy alaptörvény módosítóról van szó, az, az, az elég nagy horderejű. Én, én nem izgultam nagyon, de, de előzetesen átbeszéltük jogászokkal, hogy mik azok a, a jogi érvek, amik itt felmerülnek, és amiket ki kell tenni az asztalra. De aztán átgondolva az egészet politikailag, valójában, és aztán az én beszédemben is, hogyha valaki ezt megnézi a Youtube-on, uh, valójában én, uh, én, én nem gondolom azt, hogy itt egy jogi vitát van értelme folytatni a parlamentben 2022 májusában. Tehát ha ők ezt akarják, erőből úgy is átviszik, látványosan akarják, hiszen még meg sem alakult a kormány, de már beterjeszti az ügyvívő kormány, az alaptörvény módosítót, tehát ez uh, Teljesen szürreális szerintem, hogy ilyet csinálnak, ez nyilvánvalóan arról szól, hogy... Az a, a, ez a módosító, módosító az az ez egyébként az egészségügyi dolgozók felmondását a hú végén mennyiben befolyásolna? Annak a ez dátumát... egy nagyon jó kérdés, mert ezt nem tudom, hogy ez a kettő milyen szempontból függ össze. Ha az egészségügyi dolgozók felmondása most kicsit spekulálok, de szerintem valamelyik kormány rendelethez van nem. A nem tudom, az, az nem ezért nem kérdeztem, jú. én a veszélyhelyzettel vagyok összefüggésben a tekintetben, de lehet, hogy másféleképpen Na van. Tehát Ugye, ugye úgy, úgy működik az egész, hogy a veszélyhelyzet alatt hozott rendeleteknek 15 napon belül, ha az országgyűlés az nem, nem foglalja ezeket a rendeleteket valahogy olyan törvénybe, ezek a rendeletek hatájukat vesztik. És valójában én, én azt gondolom, hogy a Fidesz az egészet azért jó, csinálja. Jó. Én ezt értem, Csak az, az, de, de akkor ezek szerint ez nyitott kérdés, ezt te tudod, hogy ez összefüggésben van -e ezzel. Ezt a konkréteset nem. Végül egy szem... utolsó kérdés, a sátor ott a gesztenyéskertben e, ott van-e még, vagy sem? Szerintem még ott van, de megnézem majd. Ma, ma, ma a környéken leszek, szóval meg tudom nézni, és aztán beszámolok róla a jövő hétet. Nagyon De... szépen köszönöm, rendelke. De? Köszönöm szépen. Hát ma reggel most nem tudom Jó, pontosan rendelke. megmondani, jövő héten megbeszéljük. Oké, okay, köszönöm szépen. Hajnal miklós hallották. Igen. György és Benedek, Városliget ZRT vezérigazgató. Azt mondják az okosok, ráadásul nem Városliget barátok, vagy Városliget ellenzők, hogy az a terhelés, amit adott esetben május 1-én, vagy azt követően a zsírónak a nyitónapján, vagy akár egy forgalmasabb, jó időben való hétvégén a Városliget kap, hogy azt a terhelést, az a struktúra, ami ott most van, és az az elvárás, ami van a Városligettel kapcsolatban a, a maketten, az fizikailag tarthatatlan, mert hogy a növényzet nem így reagál. Um, Tisztáztuk, hogy május első egy kivételes nap, azt is tisztáztuk, hogy nincs gyakran olyan, hogy a zíró és a május elseje í közel legyen egymáshoz, bár a naptárban igen, de hogy ez Budapestet érintse. De te egyébként, ha van olyan kérdés, hogy a város terhelhetősége, miközben neked az az elemi érdeket, hogy az emberek látogassák, ugyanakkor volt már ezzel kapcsolatban beszélgetés, lásd, a kutyás élménypark, ahol ugye azért kellett változtatni, mert ti magatok, se, vagy te magad, vagy az intézmény nem gondolta, az, hogy ilyen mérvű népszerűségnek fog örvendeni, és az amortizáció, hogy az természetes fűvel legyen, nem műfűvel, az e, e, kivitelezhetetlen volt. E, Ugyanakkor holnap is a Városliges ZRT vezérigazgatója szeretnél lenni, tehát nem itt fogod magad látványosan felakasztani. Ha mégis őszintén, vagy leginkább őszintén kéne válaszolni erre a kérdésre, akkor arra tudsz jól válaszolni, vagy passzoljuk el? Nem tudok pontos létszámokat mondani. Alaptalan nem meg... a kérdés? Értem a kérdést, abszolút, és nyilván a Városliget terhelhetőség. Egy kertészmérnőkkel beszélgettem, aki azt mondta, hogy, hogy a fű az nem ilyen. Ugye, igazából itt nincs különösebb újdonság, mert én nem érzékelem, hogy szignifikánsan többen lennének a városligetbe annál, mint amikor 2014 15 ben átvettük, és egyáltalán még csak tervezési szinten elkezdtük a Liget projektet, Ugye itt azért az első kapavágás, akár csak a park, akár az intézmények tekintetében, az valamikor 2016-ban történt. Tehát addig mi ültünk az addig megörökölt struktúrán, az addig megörökölt szereplőkkel, és vadul terveztünk a sötét irodáinkba mindenféle kulturális intézményeket, meg park megújítási programokat. Tehát valami benchmark. Sötét valami és tényleg... dohányfüstös, ha már idézni, a pontosan. Igen. <laughs> szóval, hogy hogy valami tapasztalatom személyesen is van a tekintetben, hogy milyen volt a liget, mielőtt itt bármi megváltozott. És azért azt kell, hogy mondjam, hogy ez mindig egy, egy nagyon ciklikus üzem volt, ami a szép tavaszi napokon ö, nagy terhelésnek volt kitéve, és a ködös novemberi kett délelőttökön pedig kis terhelésnek volt kitéve. És ugye nekünk a vállalásunk alapvetően az volt, hogy ezt a ciklikusságot szakítjuk meg, és azt látjuk, mm -hmm. hogy a kulturális intézményekkel ez egy egyenletesebb eloszlás is elérhető. Azt akkor sem vállaltuk, hogy a ligetnek a nyári csúcsterhelését radikálisan emeljük, vagy éppen azt szorítjuk vissza, vagy a... Hát a meg fél... effektíven nem is tudjátok, hiszen nincsen beengedő kapu. Így van, tehát hogy azért tettünk ebbe az irányba lépéseket. Jó, csak ugye az vetődik föl, hogy ugye annyi klass program van, ami korábban nem volt, hogyha azok mind beváltják a hozzáfűzött reményeket, akkor. Ugye azt mondja Bardóczi Sándor, a Városléget már jelenlegi épületeket és infrastruktúrát se sem bírja el, hogy akkor valakire hivatkozzak, aki nem egy kertészmérnök, és velem beszélget a teraszomon, hanem legyen neki neve, két különböző emberről van szó, csak hogy nyilvánvaló át tegyen. Minden közpartnak van egy terhelhetősége, ma maximum a, a Sándor még nem volt nálam, Mindeközben Bál Lászla, a Liget Budapest projekt minisztere biztos és a Városliget Zrt. azt képzeli, hogy erre a területre minél több embert kell ráérezteni, ez az azonban nem tartható. Ez egy képzavar ebben a dologban. Soha nem mondtuk, hogy minél több embert kell. Ez nem egy verseny, amit akkor nyerünk meg, hogyha be tudjuk mutatni, hogy a korábbi elmúlt nyolc évben. Nem lesz magasabb a fizetésed, ennyi... ha kimutatod, hogy minden jét minden végén csúcsokat döntögettek? Nem, nem, nem. Tehát, hogy mi az a helyzet, hogy az eredeti szándék is az volt, hogy egy olyan ökoszisztéma jöjjön létre, ami eltér a többi városi helyszíntől, ahol jó lenni. Én ilyen szempontból megveszekedett kapitalista módon állok ehhez a dologhoz. Én egy picit hiszek azért a piac önszabályozásában is, és hiszek abban, hogy egy ilyen létszám tekintetében is van ö, önszabályozó mechanizmus, amit például a játszótéren pontosan láttunk is. Tehát amikor az emberek azzal szembesültek a megnyitás körül 2019-be, uh -huh. hogy itt egyszerűen annyira sokan vannak, hogy ide már pedig e, Ilonkám, Jucikám, Lacikám, e, bármennyire is sírsz, be nem megyünk, mert itt nem fogsz fölmászni semmilyen játszó, e, játszóeszközre, Mondták az anyukák és apukák a gyerekeiknek, akkor utána csökken. Nagyon jól beszélsz, hiszen egyébként ezeket a területeket ti látjátok és monitorozzátok is. Azt kérdezem, hogy itt például valaha is elképzelhető, hogy a létszámból adódóan ott megjelenjen valaki, és azt mondja, hogy annyian mehetnek be, annyian kijönnek, vagy ez nem? Ez sose lesz így? Nagyon kevés helyen képzelhető el, például a május elsőjén ugye elértük a mélygarázsnál ezt az állapotot, de az egy e, egész más oda. Praktikusan e, nem csak eredmény, a tehelési okoknál. A, játszó téren, a játszótéren nagyjából látjuk azért, hogy mi a maximális terhelhetőség. Nem volt még ilyen, hogy nekünk azt kellett mondanunk, hogy kérem szépen most már csak de akkor jönhetünk. nem jöjön, É, most figyelj, nagyjába... csak abból indulok ki, hogy egy kocsiba, egy kocsi nem jó példa, mert az nem megy a töltönkre, de hogy adott esetben egy, egy hajó vagy egy híd mennyire terhelhető, és akkor az ember nem teszi kockára azoknak az életét, és bármennyire is szomorú, azt mondja, hogy egy kicsit várni kell. De most nem kell hanem azt kérdezem, hogy ad abszurdum, sose fog előfordulni, de ha mégis lenne egy ilyen esemény, akkor erre a válság ezért. Tudna-e reagálni abból adódóan, ahogy működik? Én azt gondolom, hogy tudunk rá reagálni, hiszen ott vagyunk a helyszínen, látjuk, tehát üzemeltető és biztonsági kollégákkal is ott vagyunk a helyszínen, de nem látom ezt jönni. a rendben van. A, a, a nagy kapcsán konkrét számot tudok mondani, pont tegnap kértem a kollégákat és néztem át, hogy mi az átlagos terhelés, az azt kell látni, hogy nem esős a nap, de tavasz van, és iskola, per, per bölcsöde idő, akkor hétköznaponként nagyjából egy ilyen három és mm, három ezer ember fordul meg a játszótéren. Ez az egész napos terhelés, tehát nagyjából ennyien lépnek be. Uh, egyszerre sosincsenek bent három ezren, Jellemzően két uh, píkje van ennek a délelőtti csúcs, és uh, nyilván hétköznapokban inkább a délutáni csúcs. És hétvégén ez fölszalad 5-6 ezerre, tehát nagyjából a duplájára uh -huh. megszöl. A nyitás idő pillanatában, akkor, amikor ez nagyon be volt harangozva, és mindenki látni akarta, akkor mértünk 14-15 ezres napi látogató számot, az olyan tumultózus volt, hogy ott én is megijedtem, amikor ott voltam a helyszínen, nem azért, mert kidől a ballon, vagy, vagy nem férnek el a csusdán, hanem azért mert sok probléma merült föl abból, hogy akik mondjuk egy vagy, nem egy, hanem mondjuk kettő, három vagy négy gyerekkel mentek el játszótére, praktikusan, hát csak szemelől vesztették a tömegben a gyerekeiket. <gül> Tehát, hogy ez nagyjából a 15 ezeres. Most lehet látni, hogy ehhez képest most egy... Ez uh, meggyőző voltál. Egy jó időség. Meg, meggyőző voltál. 000, ez még nem a... Ez a fajta látogatottság, módára. amit te itt most mutattál, ez egy mekkora amortizációt idéz elő, illetőleg ezt az amortizációt ti belejött, hogy te ezt a 99 évet kénytelen leszel életben végigcsinálni, tehát japánokat meghaladó életkorod lesz. Tudjátok-e pótolni? Igen, pont a játszótér kapcsán nem véletlenül vagyok ezekkel a számokkal, most ennyire kétbe, mert itt az üzemeltető kollégákkal folytattam egy egyeztetést, és nagyjából most így két teljes lezárt üzleti év után, én ugye ezt sűrű hangsúlyozom az épületeknél is, ezt a kettőkötője a három lezárt üzleti évet, tehát hogy nagyjából akkor ismerjük meg annyira, hogy mi is az új használati szokás. Most vagyunk abban az állapotban, hogy már raktárkészleten vannak nálunk azok a hinták, kötelek, csomópontok, nem tudom én, homok ami ahhoz kell, hogy a játszótér az tulajdonképpen a folyamatos karbantartások meg tudjanak történni, tehát ezeket az amortizációkat mi kezelni tudjuk. Ugyanez igaz egyébként a kutyás élményparkokra is, tehát hogy most, hogy már három van belőlük, most már kisebb probléma az elsőnél az amortizáció, mint amikor még csak egy darab volt belőle. Azt kérdezem, hogy... Az a terhelés, amit adott esetben a Városliget szélén egy-egy esemény okoz, az látható módon azért a Városliget belsejébe is kihat a Városliget barátai, akik nem a Városliget Zrt. barátai, meglehetősen rosszul reagáltak mindarra, ami a kerékpár verseny megnyitásával volt kapcsolatos, úgy élték meg, mint egy csend vagy zajháborítást, vagy egy ilyen rendbontást, amely nyugodtan máshol is egyébként megoldható lett volna, miközben neked nem csak azért volt ünnepi esemény, mert nagyon sokan voltak, és a városligetben volt, hanem tisztáztuk, hanem azért is, mert egy őrült rajongó vagy, aki ráadásul azt is el tudta intézni, emlékezetem szerint, hogy az időjárás sem cseszett ki a versennyel. <gül> Tudsz-e e tekintetben szakmai békét kötni a háborgókkal, miközben a háborgók nem a te ablakod alatt háborognak a szó átvitt, vagy a szószoros értelmében? Én abszolút értem a a kritikai élet és a kritikai észrevételt, azt csak halkan kérdezem, hogy én nem tudom pontosan, hogy a Városliget barátai, elsősorban azok, akik magukat ekként hívják és a Facebook csoporton gyülekeznek és posztolnak, hogy ők. egyébként minek örülnek, mert én az elmúlt hat-hét évben, amióta a munkás... Viszont a kevés dolognak. ...lendülettel figyelem, én, én még nem láttam olyat, hogy ezt szeretjük, azt viszont, A természet ö, térfoglalását nem. szeretik. I igen, tehát e, ugye én ezt magamnak nagyjából aként tudom lefordítani. Tehát ha egy fa jól van, azt nem ünneplik, ha egy fa kiszáradóban van, mint hogy találtak egyet, akkor mélyen gyászolnak. Így van, de én mégsem ezt látom az ő és elbarátaik, e, nem tudom miet lehet-e mondani, e, munkásságában a legfontosabbnak, hanem azt látom a legfontosabbnak, hogy mindenki mást vár a Városligettől. Tehát eh, nyilván a kerékpárrajongók, a kerékpár rajongók, Dictua, Giro d'Italia rajongók, akik nem voltak kevesen, nem csak a Liget környékén, hanem egyáltalán a, a városban, ők nyilván annak örülnek, hogyha Budapestről indul az egyik háromhetes eh, Grand Tour, amit ha tíz éve valaki mond nekem, akkor én azt mondtam, hogy viccelsz, bolondozol, ez kizárt, főleg úgy, hogy a mezőnyben három eh, magyar is versenyez. De a más pedig azt szeretné, hogy a Városliget az legyen alapvetően a környéken lakók pihenését és rekreációját szolgáló tér. Persze örülnek, hogyha ez jó minőségben történik, de hogyha az az ára, hogy csak akkor marad a környék lakóié a Városliget, hogyha nem újul meg, akkor inkább meg se újuljon hiszen a Városliget legfontosabb attribútuma az őszemükben, hogy kevesek legyenek, és alapvetően egy biodiverz egészséges növényzetű, különleges ökoszisztéma legyen. Ebben nehéz igazságot tenni. A, a gyrórajongók versus a hetedik kerület külső részének kertje tengején, kinek van igaza a kutyasétáltatóknak, a gyerekeit biciklizni tanítóknak, vagy mondjuk a Dunakesziről a játszótérbe jövőnek, vagy a külföldről a zeneházába érkezőnek. Én azt érzem, hogy az elmúlt, hát most már több mint hetedik éve viszem a Városliget ZRT-t, én személyemben is, de a kollégáimmal együtt arra törekszünk, hogy megpróbáljunk kititrálni egy olyan egyveleget, amiben mindenki leginkább a saját számítását találja meg. Ettől aztán sokszor érzem magam egy ilyen, összvér szituációba, hogy valami olyat hoztunk létre, amitől senki sem maximálisan boldog, hiszen a, a, a több háromhetes biciklis körversenyt a ligetbe ö, hangok ugyanúgy eljutnak hozzám, mint a kevesebb ö, embert a, a, a Városliget csendes részeire. A Magyar a szabadtéri színpadra feltörekvő, valamint az egyes Zsánerek előadóinak is lehetőséget ad koncertezésre számos jól ismerő zenész és formáció mellett kis és Az előadásokat étel-ital mellett a zenekertből is élvezhetjük. Május 10-én kezdülő szabadtéri szezon ingyenes programkínálata. Május 19-én indul a Magyar Zeneháza Táncháza 24-én DJ-estek, júniusban a házban zajló Intermezzo-fesztivál, filmvetítések, némafilmek, május 10-én itt a szabadtéri színpad, lelátója mögötte a zenekert is. A városlegeti tó melleti kerthelyiség nyárias ital várja a közönségét, amikor az a vád éri, a Magyar Zeneháza profiát is beteljesítő szolgáltatásokkal együtt a Városligetet és nem a Zrt-t, hanem ezt a fajta létezést, hogy egy újabb buli negyed, ez egy feltétlenül negatív jelző vagy mindaz, amiről én beszélek az valójában a Városligetnek az újfajta létezését illeti és aki buli negyedet lát bele az valójában ellenséges. Én most nagyon sokat ö, sétálok a Városligetben, kint voltam ugye a hétvégén is kifejezetten sokat a, a Giro kapcsán, be is jártam az egész ligetet, ott is voltam a zeneházának a, ö, egyik első szabadtéri ö, koncertjén, megnéztem, hogy hogyan működik. Nekem továbbra is az az érzésem, hogy a, a Városliget nem vesztette el a Városliget jellegét, tehát hogy a, a, attól függ, hogy mit hívunk Buli negyednek, hogyha valaki ez alapján azt a képet látja maga előtt, hogy gyakorlatilag a Gosdú udvar Ctrl-C, Ctrl-V-vel kiköltözött a Városligetbe. És hát itt a rossz a... indulatok biztos azt mondanák, hogy a Bulinegyed negyed az, ahol ott berúgnak a fiatalok, aztán levizelik a Dohány sinagógát zsinagógát. Ez ugye a legszélsőbb érték. Igen. Itt az a helyzet, hogy a, a Városliget az mindig is kedvelt helyszín volt. Tehát mielőtt a Városliget ZRT elkezdett ezzel foglalkozni, akkor is voltak olyanok, akik. Beruktak a Városligetbe, és hogy utána aztán eh, mit és <gül> hol vizeltek, ezt nem tudnám megmondani. Ez független volt a kínálattól, mindig is, de ilyetén formán ugye a Városligetben át egy nem növekedett a korábbiakhoz képest a különböző kereskedelmi szolgáltatóknak a, a száma markánsan. Tehát nem lehet azt mondani, hogy itt eddig nulla volt, most viszont minden sarkon áll kettő. Tehát eh, a a nagy játszótér melletti, hogyha ma már nagy játszótereztünk, egy kicsit léghajó kert nevezetű kávézó, ott pont beszélgettem az üzemeltetővel, akik ugyan felvették a kínálatukba az alkoholos italokat, végül aztán lecsavarták, mert hogy a kutya nem kereste. Én ugyan látni vélem magam előtt a két gyerekével békésen söröző apukát a játszótér mellett, de mint kiderült, ez üzletileg kevesebb ilyen van sokkal több, aki látta már. A ki két feszül most már működik? A, a feszül pavilonok most már működnek, sőt úgy tudom, hogy múlt hét óta egy kicsit át is alakult a kínálat, és a legendás Bíró Lajos is megjelent a Városligetbe, és ez most nem a reklám helye, de aki a, akinek a Disznók kapcsán nem csak furcsa gondolatai támadnak, hanem eszébe jut a, talán a város egyik legjobb rántott húsa, ami a Hold utcai piacról, a Fény utcai piacról költözött át, az most már megtalálja a Városligetben is, ha jól tudom. Ezek Tehát, fontos, ő... nem ez egyáltalán a reklámhelye, mint hogy nem reklámhelye, hogy én ugye a Városligetből két dolgot érzékelek, az ablakomból jól, az rkm inkább, az egyik az a biodóm, a másik pedig a léghajó. Tehát ö, ö, egyelőre úgy tűnik, hogy az beváltja a hozzáfűzött reményeket, az ember pontosan látja azt, amikor pihen, akkor egy félkörívet lát, és egészen más lát akkor, amikor fenn van. látványelemként nagyon szép, és ezek szerint igény is van rá, hogy maguk a Válsliget barátai vagy nem barátai, hogyan tekintenek erre, azt most én kénytelen vagyok figyelmen kívül hagyni, mert nem erről beszélek. Látképileg engem hangsúlyozom, nem zavar, sőt, ami pedig a felle való mozgását illeti, ha csak nem öncélú mozgatásról van szó, amit kevéssé tudok elképzelni, akkor ezek szerint egyelőre igény is van rá. Ö, tegnap beszéltem az üzemeltetőkkel, mert ö, ugye itt azért az időjárás, ez egy nagyon időjárás függő szolgáltatás a ballonozás, mint kiderült, komoly szabályok vannak arra, hogy milyen szélbe szállhat egyáltalán föl, és a szélsebesség függvényében csökkenteni kell az számot, tehát uh -huh. 25-30 utas tud fölvinni, de ha egy picit nagyobb a szél, akkor még föl szállhat, de csak 8-10 utassal. És kérdeztem tőlük, hogy pont a tegnapi napon, ami tulajdonképpen az első olyan hétköznap volt a ballon életébe, ugye május első indulás óta, amikor végre nem tornyosultak sötét fellegek fölöttem, mert ahogy megtudtam, ez a másik nagy Igen, probléma, hogyha ha bármikor összeállhat egy zivatart. Egész nap tudott működni, jó idő is volt, de hétköznap, hogy, hogy mennyien keresték, és hogy leginkább az érdekelt, hogy milyen hosszú sorok alakultak ki, és azt mondta, hogy azt mondták az üzemeltetők, hogy volt, amikor egy negyed órát kellett várni arra, hogy valaki föl tudjon menni. Volt olyan, hogy egyáltalán nem kellett várni, és a legnagyobb sűrűsödési pont valamikor délután volt, amikor egy órát kellett nagyjából... Jó, azt soha nem fogjuk tudni kiiktatni, és majd a közeljöv eseményé fogja bebizonyítani, hogy ennek lesz -e még magasabb hullámja, hogy ugye a szimbolikus politikai tér jelleg nem szűnt meg a Városligelt kapcsán, de a beszélgetéseinkben, zömében ez csak jelent Tesszük, mert hogy az ember egyfolytában ezzel foglalkozzon, az nem hiszem, hogy értelmes dolog lenne. Az, hogy a 29 eddig éves World revel Awards előválogatott jelöltjei közé került a zeneháza, és erre lehet szavazni ezzel kapcsolatban, tehát hogy maguk a látogatók is lehetővé tegyék az, hogy ezt a díjat megkapja a zeneháza, ezzel kapcsolatban fejte ki a szó jó értelmében propaganda tevékenységet a Városlig ezért, vagy hagyja a népet érvényesülni, is pont ez szó, hogy otthon mondták. Biztatunk mindenkit, hogy. hogy augusztus 8-a éjfélig tart a szavazás. Így van, így van. Tehát, hogy addig, addig szavazzon erre a történetre, de ebben a másodpercben ennél aktívabb tevékenységet nem folytatunk. Végezetül, de nem utolsó sorban érdemesek kitérni a 7314 per 2022. CPV kód, mondjam a CPV kódot? Ne, ne, ne, nem biztos, hogy ez segít engem közelebb kerülni bármihez is. De... Kap üzemeltetéshez kapcs javítási szerelési munkák? Mm -mm. Én most ezt így hirtelen nem tudnám megmondani. Ez egy közbeszerzés. Igen, egy ez egy közbeszerzés. A Városliget ingatlan fejlesztő zárt működő részvénytársaság az ZRT által a szerződés időtartalma alatt vagyonkezelt és bérelt létesítmények uh, Budapest területén Ez kérem szépen az üzemeltetéshez kapcsolódó javítási szerelési van. munkák. Jó, figyelj, akkor készüljél fel belőle, és majd akkor a jövő héten fogsz levizsgázni belőle minden apró részletet... A, Igazán nem mondhatod, hogy nem vagyok nagy De köszönöm szépen, és ez tényleg nagyon nagy segítség. Cserébe minden műszaki részlettel tisztában leszek a jövő hétre. A szó jó értelmében most nem azokat a negatív dolgokat, amelyekről beszéltünk, de az is része élvezed most a munkát, hiszen most azért a Városléget már sok szempontból be kell, hogy váltsa hozzá fűzött reményeket, és akkor nem beszéltünk még Nemzeti Galériáról, meg az összes többiről, ez jelleg nincs napi de megmondta a miniszterelnök, hogy a hídon akkor kell átmenni, hogyha már ott van. Egyre nincs híd, nincs közeli híd, pontosabban mondva élvezed. Én nagyon szeretem, tehát én, én tényleg élem a ligetnek minden percét, pillanatát, monitorozom, hogy mit hoz az elkövetkező időszak, de tényleg pont most a, a giro kapcsán azért, amikor ott um, körbesétálni a Városligetben, és tényleg a lépésszámlálókom szerint 17 ezer lépést tettem, az még messze van a Rockenbauerig tényleg másfél milliótól, de mint az egyik kedvenc sorozatom, de 17 ezer lépést tettem egy nap alatt a Városligetben, és azt kell, hogy mondjam, hogy... Csak a Városligetben? Csak ez... ez, de ez hát, az szép. 90 téle tényleg keresztül Kasú jártam. Azt a Honpola a... tudná értékelni, ő Londonban Adj. állította fel a rekordját. Előtt az Etna volt az, vagy a vező ezeket mindig kavarom, igen. Igen. Pont a melyik van? Az Etnára ment, ott... Ö, igen. Az, nem két kérdésem van az. Egyik kérdés az az, hogy te, ha jó formában vagyok, akkor a Városligetből a Várba hány perc alatt jutsz el? Azon az útvonalon, amin ment a zsíró. Én erre egészen exakt időt is tudok mondani, mert a belterjes helyzetemet kihasználva, én tudtam, hogy a magyar pályaépítők, Hajnali 5 óra 15 perckor végeznek az időfutam pálya felállításával, és azt is tudtam, hogy az olasz szervezők pedig 5 óra 30 perckor fogják átvenni a pályát, úgyhogy néhány elvetemült barátommal, mi 5 óra 16 perckor megindultunk a hősök teréről, és pontosan azon a pályán szalasztok a végig végigmentünk, igaz nem teljes, teljes sebességgel. Hát azért a virtuális szintig még van tartalék. De mennyi tehát, volt, vagy nem árulod? Tehát most nem tudom pontosan megmondani az időt, de azt hiszem, hogy mi azért ilyen, ilyen, ilyen 16 perc alatt mentünk végig. 17, -e, át, azért az számomra is hihetetlen volt, hogy 12 perc volt. Igen, igen, igen, igen, igen. igen. Hát ez gépjárművel is nehezen, én pont a. Teák Barnabás mögötti e, gépjárműbe beülhettem, és végig vittek a pályán, és azért amikor az Andrássi úton 64-65-tel mennek, e, azért az, az még autóban is... Egy Én egyszer, egyszer lehet, tudtam így menni, nem. amikor a Jasser Arafat volt mögöttem, és dudáltak a rendőrök, hogy menjek gyorsabban, azt soha nem fogom elfelejteni. Tehát az... ezt, ezt megértem. Ezt megértem. Úgyhogy, egy óriási. kérdésem maradt, vajon kitalálod-e, hogy mi az? Nem bonyolult mégsem tudom kitalálni, bocsánat. Néprajzi Múzeum. Van-e új hír? Van-e van új hír? novum? Van, van, van, ne felejtsd el hogy Nyakó István. Ja, igen, van. teljesen igazad van, bocsánatot kérek. De, de az a helyzet, hogy van új hír, így van, ha jól tudom, 23-ától a nagy közönség számára látogatható lesz a Néprajzi Múzeum új épülete, most szokták mondani, exkluzív információ. Egé eg egészen exkluzív információnak tűnik, de e e e azt is szokták mondani, hogy sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudom addig, amíg erről hivatalos közleményt nem, nem, nem van. Ezt a tisztaparton békaruhában a... öltözött emberek mondták neked, akik azt mondták, hogy ezt elmondod a fialának, akkor jön az ő zelajos, és annak, de abból nem lesz köszönet? Hát minden esetre a gátörökre azóta nagyon figyelek. Figyelj, sajnos akkor a gátörök miatt még egy kérdés maradt, aztán békél hagylak, halak. Kiderült-e bármi? Az az érdekes dolog derült ki, hogy tulajdonképpen semmiféle pozitív minta nem került a felszínre. Tehát gyakorlatilag az összes vizsgálat, és azért nem kevés elvégzésre került, mindegyik negatív volt. Úgyhogy innentől kezdve még számunkra is rejtély, hogy pontosan mi okozhatta a halpusztulást. Vannak ötletek, vagy feltevések, de ezt semmilyen vizsgálat nem mutatta ki, pedig tényleg hihetetlen mennyiségű vizsgálatot végeztek el a kollégák. Úgyhogy itt valószínűleg valami sok sokszerű dolog történhetett, amit nem arra gondolok, hogy a halak megtudtak valamilyen igazságot, amit mi nem tudunk, hanem inkább arra gondolok, hogy, hogy valószínűleg úgy került be valamilyen kémiai anyag a rendszerbe, hogy az már el is tűnt onnan. Én elfogadom a magyarázatot nem éleszek az, aki ez ügyben a tamtamot veri. Nagyon azért szépen mi köszön. szeretnénk megtudni, úgyhogy azért tovább dolgozunk a, Jó. a, a, a halak halálának nyomozati munkáját mi még nem várjuk Jó, viccel, viccelődni biztos, hogy nem fog, nem olyan, csak nem gondolnám azt, különös tekintettel, hogy a természet képes olyan dolgokra, mint amiről te beszélsz, hogy az ember csak azért erősen felelős, mert egyébként anélkül nem lehet élni. Köszönöm, tudni, mert a halak meg, visszatelepítése elindult. Tehát... Értem, tehát hogy a következő halállomány ne jusson igen. erre a sorsra, az van, iránt egy felelős vezérigazgatói viselkedik. Ezt. ezt Igyekszünk. Igen igen, igen, igen. Különösen itt többes első Köszönöm a rendelkezésre állást. Köszönöm. Györgyev is beledeket hallották, Városi ZRT vezérigazgató. A Kaposvári Járási Ügyészség súlyos testi sértés büntette miatt emelt vádat egy férfival szemben, aki azért vette meg az apját, mert gyalog kellett hazamenni a szomszédfaluból. Erre mondom önöknek, hogy ezeket mint. ezeket egyrészt meg kell örökíteni, ezekből színdarabot kell írni, aznap is meg kell beszélni. A vád szerint a 40-es éveiben járó vádlott 2021 novemberében apjával a későbbi is értettel, és két másik férfival a szomszédos településre tartott, mivel a sértett egy munkát szeretett volna felmérni. A társaság a faluban gépkocsival érkezett, azonban a vádat elő vissza akart indulni, mint ahogy apja végzett volna, ezért gyalogosan elindult hazafelé. A sértett dolga végezetével úgy tért vissza lakóhelyére, hogy fiát útközben nem kereste, valamint autójukba se vették föl, hogy elmentek -e mellette, erről nem ír a szöveg. A vádlott a gyaloglás végén először a a falusi ment, ahol észrevette az ekkor már a kert helyiségben ülő apját. A férfi annyira dühös lett attól, hogy az apja hazafelé meg sem próbálta felvenni, hogy egyből a sértetre támadt, lerántotta a székről, majd fél percen keresztül többször megütötte és megrúgta. Amikor nevetek, én csak azért nevetek, mert ez egy örkény egy perces. Ha valóságban előttem van, én biztos, hogy nem nevetnék. Ha bátor lennék, közbeavatkoznék, de nem szeretnék olyan benyomást kelteni, hogy külön vagyok annál, mint amilyen. De így felolvasva, egy kicsit megemelve a történetet, a tekintetben hogy ez úgy se igaz, ez csak a rendőrség találta ki, ez az én kacagásom. oka. a vádlott bántalmazása következtében a sértetnek nyolc napon túlgyógyuló borda törése, járuló sérülése keletkezett, az ügyészség a tettét megbánó, büntetlen előletű a szemben felfüggesztett börtönbüntetés és a próbaidő tartam alatt pártfogó felügyelet elrendelésére tett indítványt, melynek keretében külön magatartási szabályként arra indítványoztak kötelezni a vádlottat, hogy a sértettől tartsa távol magát, magyarul az apjától. A vádlati cselekményt rögzítő felvétel az alábbi linken tekinthető meg. 061-712-42. Kriszta, hogy tetszik? Valamit, hogy egy dátumhoz is jutottál a Kejfe által, és az, hogy tetszik? Egyáltalán békésebb vezve. 061-712-42. No <Sessz> a robot, Засаленную трешкой, Чтоб завтра гнать похмелье моё. В обнимочку с обшарпанной гармошкой Меня и пригласили за неё. Сосед другую литру съел И осавел, и обсовел. Он захотел, чтоб я попел. Зря, что ли, поили? Меня схватили за бока. Два здоровенных паренька их хоть поскуда, пой, пока не удавили. Уже дошло, веселие я до точки, уже невеста брагу пьет тайком, и я запел просветло-единечки, когда служил. Из заливные потроха, потом поймали жениха и долго били, потом пошли плясать в избе, потом дрались не по злобе, и все хорошее в себе до истребили. А я стонал, в углу болотный выпью, набычась, а потом и подбочась. И думал я, с кем я завтра выпью Из с тех, с которыми я пью сейчас. На утро там всегда покой, И хлебный мякиш за щекой, И без похмелья перепой еды навалом. Никто не лается в сердцах, Собачка мается в сенцах, И печка в синих изразцах из под дувалом. А у меня и в ясную погоду Хмарь на душе, которая горит, Хлебаю я колодезную воду, Чиню гармошку, а жена горит». Передача в субботу чуть не плача. Вся каначе к телевизор рвалась. Вместо, чтоб поесть, помыться это, уколоться и забыться, Вся безумная больница у экрана собрала. Говорил, ломая руки, Краснобай и Баламут, Про бессилие науки перед тайною Бермут. Все мозги разбил на части, все извилины заплел, И канадчиковые власти колют нам второй укол. Уважаемый редактор, может, лучше про реактор, а? Про любимый лунный трактор Ведь нельзя же ход подряд То тарелками пугают Дескать, подлые летают То у вас собаки лают То у вас руины, наоборот, говорят Мы кое в чем Мы тарелки бьем весь ход Мы на них уже собаку съели, если повар нам не врет. А медикаментов груды, мы в унитаз, кто не дурак. Вот это жизнь! И вдруг, Бермуды, вот и раз, нельзя же так. Мы не сделали скандала, нам вождя не доставало. Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Но на происки и бредни, сети есть у нас и бредни. И не испортят нам обедни злые происки врагов. Это их худые черти, Бернуть от воду в во пруду, это все придумал Черчилль. В восемнадцатом году мы про взрывы, про пожары сочиняли ноту ТАСС Тут примчались санитары и зафиксировали нас. Те, кто был особо боик, прикрутили к спинкам коек, бился в пене паранойи, как ведьмак на шабаше, Вы развежите полотенцы, и на веры изуверцы, нам пермут на сердце и пермутно на душе. 40 душ посменно воют, раскалились, довела. О, как сильно беспокоют, треугольные дела. Ну, ловить хитса с запретил он, он змей в окне маячить, со спиною штеп сель прячет, подал знак кому-то, значит, вельшир вырвать провода, и нам осталось у колодца и упасть на дно колодца, и там пропасть на дне колодца, как в Бермуд навсегда. Но завтра спросят дети, навещай нас с утра. Юра геть иванов, но детки вонюк. Na hát gondolhatta talán János is, kitalálhatta, hogy milyen ügyben telefonálok. A Fókusz kitalálta, mert ő föl is hívott. Tehát természetesen arról nehéz magába tartani az embernek azt, hogy tegnap megjelent kutatások alapján, hogy a legnépszerűbb ellenzéki párt, ami az mozgalom lett, ugye ezt az előzmények után nehéz az embernek palástól az örömét. Ezt, ezt szerettem volna csak elmondani, nem tudom, hogy esettel szó róla. Nem, annyi mindenről nem... nem. Az elmúlt gondol. napokban alapvetően arról esik szó, amit, tehát én nem forcirozok semmit se, nincs Értetlen. olyan, mint a klubrádióban, vagy a karcefemen, hogy három vagy négy téma, az ember nem így beszélget, amit valaki fontosnak tart, megemlíti, nem hozták Igen. szóba, de más hasonlóan fontos, vagy Értetlen. nem Értetlen. tudom. Hát tehát a számomra, számunkra, akik ugye már négy éve ugye ezzel foglalkozunk, és tényleg, Rengeteg magyar ember önkéntes, megfeszített munkájának eredményét látjuk ebben, hogy szinte is és fegyver nélkül eljutottunk idáig, pedig hát ugye állami támogatásban csak mostantól részesülünk ennek az eredmények a kivívása után. Tehát ezt mindenképpen szerettem volna így megosztani. Köszönöm szépen! Nagyon szívesen! Arról nem volt szó, hogy én hogyan viszonyulok ehhez az eredményhez, de ez nem is volt téma. Он там был купцом по шмуткам И подвинулся рассудком, А к нам попал в волнении жутком и С растревоженным желудком И с номерочком на ноге Он прибежал, взволнован крайне И сообщением нас потряс Будто наш уже научный лайнер В треугольнике погряз Скинул топливо истрадив Весь распался на куски Но двух безумных наших братьев Подобрали рыбаки Те, кто выжил в катаклизме Прибывают в пессимизме И вчера в стеклянный клизмик нам в больниц привезли И один из них, механик Рассказал, сбежав от нянек Что Бермудский многогранник Незакрытый пуп земли Что там было как ты спасся каждый лес и приставал но механик только трясся и чинарики стрелял он то плакал то смеялся то щетинился как ешь. он над нами издевался ну сумасшедший что возьмешь взрился бы ещё гоголик командир шейник надо выпить треугольник на троих ёда так треугольник будет выпить будь он будь он круг ну Hájnálom, nem tetszik. Tóval szükségek, docenti Замучились вы с иксами, запутались в нулях, сидите, разлагайте молекулы на атомы, забыв, что разлагается, картофель на полях, изгнили да из плесени, бальзам извлечь, пытайтесь, и корни извлекайте по 10 раз на дню. Ох, вы там добалуете, да ох, вы да извлекаетесь, пока с плесень ведь картофель на корню значит, так автобусом, до да сходни доезжаем, а там Рызцой и не станать, не бойся картошку. Всем уважаем, когда сольцой ее намять. Вы можете прославиться почти на всю Европу, коль, с лопатами проявите и здесь свой патриотизм, а то вы всем кахалам там набросились на опухоль. Yeah. Jónak az jelent. ez a zene jó, sőt, nagyon jó, és hobútól meg még jobb szerintem. És köszönöm szépen, hogy ezt adja. Ez tök jó, tehát, hogy van egy eredeti előadó, de van egy azt interpretáló még jobb. Amíg nincs egy Fiala jános epigon, engem nem szavar. Nulla не бойсь картошку всем уважаем, Jó reggelt! Jó, reggat. Jó, Jó napot kívánok! Üdvözlöm! Ócsai Mária vagyok. Soha nem telefonáltam még be a mi hazánkkal kapcsolatba. Szeretném mondani, hogy teljesen kétféle érzéseim vannak ezzel kapcsolatban, mert nem tudom, hogy mi előtt ez a hír volt, előtte találtam hát vagy egy ötoldalas, vagy egy ötórás órás valamit, tehát írásos, vagy ja nem, a Duródóra felolvasta a monoton hangon a programjukat öt órán keresztül, egy ilyet találtam az interneten, és három-négy-öt helyre beletörgettem, és az nekem, Mindenhol olyanokat mondott, ami tetszett, de közben, miközben meghallottam ezt a hírt, akkor meg rossz érzés fogott el, mert hogy van rengeteg dolog, ami nagyon elrettent ő bennük, úgyhogy nem tudom, hogy mit gondoljak róla. Ön csak az a furcsa, hogy azt mondta, hogy amikor beletekert, akkor egy olyat se talált, ami egyébként elriasztotta. Mindaz, ami elriasztotta, a duródóra féle öt órán kívül történt? Az igen. Valami interjút hallhattam a turockaival. És ugye ott elhangzanak, vagy abba vagy leírásban, nem tudom, de, de ugye itt elhangzanak ö, ilyen pontok, hogy a halálbüntetés, ami nagyon azt, meg, meg más hasonló. Az, az nem amikor az nem más hasonlót elő. ilyet mond az ember, akkor nincs más hasonló. tehát a halálbüntetés az halálbüntetés más hasonló nincs a halálbüntetés hasonló nincs én értem, más hasonlóan elriasztó de látja, arra nem tud arra már nem emlékszik, hanem akkor azt mondja hogy más hasonló a kettőség... emlékszem én... Ugye? hogy külföldre bérbörtön büntetést akarnak megszervezni igen, nincs egyedül ezzel a kettős érzéssel. Az ellenzékben úgy tűnik, hogy a legkarakteresebb programbal ők rendelkeznek, ugyanakkor sokak szerint ugyanakkor ez a karakteres program számos ijesztő elemmel társul, amely ijesztő elemek ugyanakkor úgy tűnik, hogy legalább olyan mérvű társadalmi elutasítottságot váltanak ki, mint amilyen mértékben társadalmi támogatottsággal is rendelkeznek. Nem feltétlenül abban a síkban, ahogy egyébként a bal és a jobb oldal feloszlik. Ez egy külön érdekesség a, a Mi Hazánk mozgalomnak. Ezt a magyar ellenzéknek hát egyrészt meg kéne emésztenie, másrészt meg, hát valószínűleg ezügyben, hát lenne valami tennivalójuk, de mintha nem tartozom a magyar ellenzékhez, ennek körköztében ezt nekik kell megoldaniuk. Igen, teljesen egyetértek. <kül> És uh, volt még egy érdekes jelenség ennek kapcsán. Egyik ismerősömnek ezt elmeséltem, és azt mondja, hogy képzeljem ő rájuk szavazott, soha ki nem néztem volna belőle, és azt mondja, hogy voltak az interneten olyan programok, hogyha válaszol kérdésekre, akkor megmondja, hogy ennek megfelelően neki kire kéne szavazni, és hogy két program is kihozta azt, hogy neki a mi hazánkra kéne, és mondom, ez biztos, hogy független szerzőtől, volt ez a program. Azt mondta, hogy olyan határozottan mondta, hogy igen, hogy nem kérdeztem vissza. Hát ez meg maga a jövő, tehát ez olyan, mint valamilyen párválasztás. Az ember leírja azokat a koordinátákat, amiket elvár a másiktól, legyen az férfi vagy nő, és akkor az kidobja a gép, és akkor így kidobta neki, hogy azok az elvárások, amelyekkel ő a világgal szemben megfogalmaz, arra a mi hazánk mozgalom a legmegfelelőbb, ő pedig elment, és behúzta az X-et. Ennyi. Igen. Köszönöm, hogy hívott. egy 712 42 061-712-42 воду отравили с но хлеб теперь из рыбной чешуи. И словно муть тут и там ходит слухи по домам. Ворной всегда звучит в устах кликуш. А к хорошим слухам люди не привыкли. Говорят, что это выдумки и чушь. И словно муть тут и там ходят слухи по домам, безумные старухи, красноречит по умах, их разносиют по умах. закаленный по многим заваруха. Слухи ширятся неведая преград. Вот ходят сплетни, что не будет больше слухов, абсолютно Ходят слухи, будто сплетни запретят. Но словно муч тут там, ходят слухи по домам, Обязовые здоровья, их разносят по умам, их разносят по умам, И словно мультфильм. Ну лад, 71242 először. Едешь ли в поезде, в автомобиле или гуляешь, венца современном машинно на мобилии Трудно пр... по жизни пройти до конца Вот вам авария В замоскворечье. Трое везли хранить одного Все и шофер получили увечья Только который в гробу ничего Все и шофер получили увечья Только который в гробу ничего. Бабы по найму рыдали сквозь зубы. дьяконы тот верхней ноты не брал. Громко фальшивили медные трубы. Только который в гробу не забрал. Бывший начальник... Ну, лотеть, хитса, стезанка ты на И брезгливо плевал, все приложились, и только покойник так никого и не поцеловал. Все приложились, и только покойник так никого и не поцеловал. Но грянул гром, ничего не попишешь. Силам природы на речи плевать Все разбежались под плиты и крышей Только покойник не стал убегать Что ему дождь? от него не убудет, вот у живущих закалка не та, ну а покойники, бывшие люди, смелые люди, и нам не чита, Как не спеши, тебя опережали, Клейкий ярлык, как отметка на лбу, А ничего тебе не угрожает, Только когда ты в дубовом гробу. Можно в отдельной, а можно и в общей. Мертвых квартирный вопрос не берет, Ох, молодец, и этот самый усопший Не испугается и не соврет. В царстве теней, в этом обществе строгом, масса опасностей, бездно тревог, как и у нас, все мы ходим под Богом, только которым гробу ничего ловко, надежно. Ну, лотать хитса Значит, в потенции каждый покойник за исключением тех, кто уже кругов он покойников славит Нет, я в обиде на нашу судьбу Всех нас когда-нибудь кто-то задавит За исключением тех, кто в гробу Всех нас когда-нибудь кто-то задавит За исключением тех, кто в гробу Kisemes vagyok. Jó reggelt kívánok. Jó Ön mennyire szereti a közszerepést? Hát, nem nincsen ellenemre, de nem azt érzem a munkám legkomolyabb részének. Mikor szükséges, hogy ön menje, mikor a főpolgármester az egyenes beszédbe? E, ebben nincsen munka megosztás, bármilyen fogcsának is tűnik. E, azt hiszem, hogy a Útóljára, amikor voltam, akkor a kifejezetten egy miatt, ügy miatt hívtak, és akkor nyilván az a beszélgetés több témát is átfogott annantól kezdve. De nincsen ilyen szerepoztás ebben. Ön nálam fiatalabb, és a médiaszokásokat sem feltétlenül ismeri úgy, mint én, annak idején, még a 90-es évek előtt. Szinte kizárt volt az, ami most van, mert a hírekkel így rócsózni műsorokban sem nagyon lehetett, bár olyan volt, hogy a kulturális rovat és adott esetben a gazdasági rovat egy és ugyanazon eseményről más-más vonatkozásban beszélt, de most egy ideje kapacitás hiányában a mi beszélgetéseink sem kerülnek fel a pont hura, amit én őszintén sajnálok, és remélem, hogy előbb utóbb valamilyen módon ezen a problémán túl tudom tenni magam, de biztos érti azt, hogy most a Kejfejancsin túl ön azért egy és ugyanazon dolgot, annak függvényében, hogy éppen kinek nyilatkozik, 25312 szer mondja el, holott ha szigorú lenne és következetes ebben a sorrendben, akkor nyugodtan mondhatná azt, hogy elnézést, én erről tegnap előtt beszéltem a Cunci Punci műsornak, ne haragudjon, de én nekem ezt most nincs kedvem elismételni, hiszen azóta nem történt semmi, a kérdések pedig ezzel együtt így jönnek, ön pedig, ahogy figyelem, nagyon fegyelmezetten, nagyjából ugyanazokat a mondatokat mondja egyformán. Nem beszélek idegenül az ön számára feltételezésem szerint. Azt hogy értem, de hát ugye, hogyha meghívják az embert több helyre, akkor én nekem azt mondom, hogy kénytelen vagyok. De az önnek nem furcsa, hogy amit valahol mond, azt semmilyen mértékben, tehát nem semmi, de nem veszi át olyan mértékben a média, hogy amit elmond a Terész 24-ben, azt a Terész 36-ban legközelebb el kell mondani, mert az egyik helyről a másik helyre nem jut el a hír. Hát a furcsa, furcsa, nyilván ez egyszerűbb lenne az élet az embernek, hogy ezt már elmondtam, és ez köszi is, de arra kell rájönnöm, hogyha nyolc ugyanezt elmondom, akkor is a K9. alkalommal szintén rácsodálkozik arra a nyilvánosság, hogy. Hát vagy rácsodálkozik, vagy nem érdekli, vagy. Tehát ez, ez ugye esete válogatja. Számomra egészen elképesztő az, hogy milyen mértékben nem figyelnek, vagy hogy mennyire sajátos módon figyelnek egymásra az orgánumok. Én azt gondolom, hogy a szakma mélypontja egyebek között emiatt is van, de ebben nem hiszem, hogy én fogok változást okozni. Mint ahogy azt is nagyon érdekes volt az ön arcát látni, bár ön egy nagyon fegyelmezett arc, amikor arról érdeklődtek, hogy akkor tényleg ezen a nyáron nem lesz elég a hármas metről, akkor a válasza, a fiala János interpretálásával az volt, hogy ez egy nagyon súlyos probléma, és nagyon sajnálja, hogy így alakul, de ez a helyzet, kedves uram, asszonyom, ne említsük a műsorvezetőt, én emlékszem rá, de ez most nem egy személy kipésztézése, vagy egy műsor kipésztizése, azt kívánnám ma a fővárosi önkormányzatnak, hogy ez lenne a legnagyobb gondja. Ön természetesen nem ezt mondta, de ahogy én figyeltem, azért ez az effekt, ez az attitűd benne volt. Nyilván is nem minősíteni akarom a problémákat, mert uh, uh, ha 35 fok lesz a külső érmésére, és a metróban, és leszérdez az ember, akkor azt fogja mondani, hogy neki most éppen ez a legnagyobb problémája, mert hogy triviálisnak vesztük, hogy jár a metró, miközben most ugye azért kell erőfeszítéseket tenni, hogy ez a trivialitás ez valóság legyen, tehát hogy a ne vegyék ezt az utasok, hogy probléma van. Hiszen... Opé, de pontosan erről szól egyébként a mi ketünk beszélgetése is, és hogy ez mennyire nem automatikus. Ugye az egy nagyon érdekes dolog, hogy azért otthon a családban gondolom, hogy az emberek annak megfelelően nyilvánulnak meg, hogy kinek mi fontos, és azt elmondja. Ha valami nagyon fontos, akkor lehetséges azért nem mondja el, mert még nem döntötte, el, mert tudja, hogy ebből probléma lesz a családban. De az... Ugye amikor mi ketten például beszélgettünk, akkor ön reggel azt mondja nekem, hogy fiala magának biztos nagyon sok fontos dolga van, de én a következőket szeretném elmondani, ilyen azt kell, hogy mondjam, hogy ezer beszélgetésből talán, ha egyszer adódik, és én soha nem értem az okát. Oké, okay, olyan fegyelmezett ember, mint ön, viszonylag kevés van a riport alanyaim között, bár fegyelmezetlenséget tekintve messze én viszem a primet, tehát ez teljesen nyilvánvaló. De az, az a luxus, ami az én szememben nem luxus, hogy ön azt mondja, hogy fiala, én kihasználom ezt a fél órát, ha magam mindenáron meg akar nyilvánulnak az utolsó kérdésben, kérdezem valami baromságot, oké, nem ezt mondaná, de most én ezt sarkítom, de én ezt a 30 percet kifogom tudni tölteni, abban én biztos vagyok, mégis, mégsem él ezzel a lehetőséggel, néha a felajánlom, akkor természetesen lehet tapasztalni, és nem ön az egyetlen, aki ilyen, miközben olyan dolgokról nyilvánul ilyenkor meg, ami nyilvánvalóan sehol máshol nem hangzik el, hiszen az emberek zöme a médiában azt kérdezi, hogy miért nem lesz a hármas metrón légkondicionálás, és ezt megkérdezik különböző napszakokban egy héten hatszor. Miközben nem trivialitás, hogy megy a metró. Igen, de azt is megtanultam, hogy az én problématérképem, az lehet, hogy nem a többségnek a problématérképe, és ezért fontos, hogyha az ember befogadó legyen a Oké, okay, de ismeri az esetet, amikor az ember elmegy az orvoshoz, hogy fáj a torka, és az orvos azt mondja, hogy uram, bár ez lenne a maga legnagyobb problémája. Azért olyankor általában a beteg frász szokott kapni. Ez igaz, csak lehet, hogy a betegnek nem esik jól, hogyha... Nekünk pont nincs más problémája. Nem én ezt értem, de itt most a beteg szempontjait, tehát hogy mondjam, én nem szeretném magamat itt kicsinyíteni, mert én egy fantasztikusan fontos szereplő vagyok, de azért egy fokkal kevésbé fontos, mint ön. Tehát az ember azt gondolja, hogy ő azt mondja, hogy van hat pont, amiről beszélni szeretnék a végén, ha maga akar kérdezni hajrá, és én nem sértődnék meg, nyilvánvalóan nem így adná elő. De maradjuk ennél az egy dolognál. Mondja el a népnek, vagy a nép egy részének, Mit jelent ma az 2022. május, tudom is én, 12-én, ha 9 óra 7 perckor, hogy nem trivialitás, hogy közlekedik a metró? De erről beszéltünk hosszan és amikor még nehézájézettem, mert amikor hozzá kezdek egy gondolatot, hogy hosszan beszéltem róla, akkor már tényleg is fesztettem az érdeklődést. De hogy tényleg ugye az van, hogy, hogy a BKV finanszírozása az nem biztosított kellőmértékben, vagy kellő mértékben? most ugye a jelenleg például az üleli terv szól, hogy hát ma nagy valahogy kifizetik a számlákat valamikor. Ha valaki ma kivítja az online hírportálokat, majd megnézi a, a talán a népszavába jelent egy nagy cikk arról, hogy sorra a beszállítók visszalépnek a BKV-nek, nem azért, mert nem fizet a BKV, most még jelenleg nincs ilyen probléma természetesen, hanem hogy a háború ugye, oly mértékben megdrágít mindent, és legfőképpen nem elérhetőek a egyes termékek, hogy nem tudnak szállítani, és ezért inkább fölmondják a szerződéseket, hogy megpróbálnak valami áldrágítást kiharcolni. Ez természetesen nem csak a BKV problémája, biztos vagyok benne, hogy a Márknál és a Volán is kisebb busztásságban... Konkrétan miről beszélünk? Konkrétan arról beszélünk, érdemes megnézni, hogy uh, uh, talán tucat szerződést kellett módosítani, vagyis felmondani. hogy mondták, a beszállítok, mert azt mondták, hogy ők a háború miatt nem tudják biztosítani ezeket a termékeket De mit? Nem tudnak szállítani. Például? Kisebb alkatrészeket, az egyik ilyen, és akkor ez nagyon jól érthető. Például a Bumiabroncsok terén, folyamatos tárgyalások vannak, úgyhogy lehet. Igen, ezt említettem múltkor, látja ilyenkor meg én figyelek. Azt árulj nekem, a Népszava egy barát intézmény, ha másért nem, ott dolgozik a barátnőm. Árulj el nekem, ilyenkor a Népszava információja, ha elmondhatja, öntől van, a beszállítóktól van, vagy vannak verebek, amelyek csiripelnek? Hát tőlem nem, mert én áll, nekem az a munkam úgy, információt adok, akkor névvel szoktam. Nagyon-nagyon-nagyon uh, nem volt újdonság, hogy megjelent, mert hogy egyébként hogy erről beszéltünk már hetek óta, hogy ez van. Uh, az, hogy most a konkrét számokat a népszóval honnan vette, valószínűleg a BKV-tól vehette, vagy legalábbis egy részét hivatalos válaszba. Uh, de ezek nem, nem hatalmas titkok, mert hogy mindenki ezekül. Mennyire ez lehetetlenül el így az élet a tömegközlekedésben? Ma mi a helyzet? Most, május 12 -én? Most még ezt nem fogják észrevenni az utasok, mert a BKV-ben ügyes menedzserek vannak, akik érezték, hogy ebből probléma lehet, ezért felhalmoztak kétleteket, és mondjuk több hónapra elegendő betároztak ezekből az alkatrészekből. De nyilván, hogyha ez hosszan elnyúlik, ez a, a világgazdasági kereskedelmi lány szétesése, akkor ebből a figyelmből persze ez, e, több hónap a probléma lehet, és mondjuk mi logikusan most hasznunk nem valószínűleg kérdezni. Na de mikor és nincs ez ezért én most nem tudom Nem, nem saját... akartam ezt kérdezni. Én, én azt a... akartam kérdezni, a... hogy ez itt most egy objektíven lehetetlenül is, vagy arról van szó, ha több pénze lenne, akkor jobb lenne a helyzet? Azt mondják a cégné, hogy azért vannak olyan helyzetek, hogy nem a pénz számít, sajnos, hanem effektíven nincsen. Alkatész, ezeket megpróbálják pótolni, vagy megoldani, vagy a készleteket felhasználni. Tehát nem arra kell szállni, hogy az utas biztonságot vetté, esemény történhetne, ezt nyilván nem enged meg senki sem, hanem ha ezen, akkor valami más miatt kell a. Teljesen világos, amit mondtál. Természetesen, ha valakinek nagyon-nagyon sok pénze van, azért ezt megtanuljuk a világgazdaságból, a világkereskedelmből, akkor azért sok. Oké, okay, de az mennyiben, ugye ön azt működik. már elmondta, elmondta, és világos beszéd volt, nincs amputáció. Uh, és ha valaki utána akar nézni, megtalálja hogy ezt minek kapcsán mondta. Az, hogy ön. Uh, egy olyan mondatot mondja, mint amilyet most mond, és aztán ez ki is fejti, mert szerint a tömegközlekedés mai létezése nem trivialitás, az mennyire eh, kell, hogy kontextusban legyen, mennyire fontos, hogy milyen műsorban mondja el, különös tekintettel arra, hogy nyilván hogy a tájékoztatás és a pánikeltés, az két különböző műfaj. Az pedig, hogy nem pánikeltés, de pillanatok alatt eh, eh, politikai glosszaírók ebből hogyan eh, csinálnak eh, politikai és valaki ellen fordítható témát, ezzel kapcsolatban mind a kettőknek vannak tapasztalatai. Ez mi Nem szoktam mérlegenni a, a dologból őszintén, szóval lehet, hogy ezt tudatosabban kellene csinálni. Nyilván, van, tudom, hogy van én műsoridőm és ki tudom fejteni, tehát kontextusba tudom helyezni, ezért biztosabban megy bele az ember ebbe a témába, de én tehát amit előre felvesznek, és még meg is vágnak, tehát annál, azoknál is el szoktam mondani, mert egyébként szerintem az a fontos ebben a dologban, hogy transzparensek legyünk. Tehát ne lehessen azt mondani, hogy ja, hát ezt soha nem mondták, hogy a háború, vagy a pénzfelenség, vagy bármi miatt ilyen problémák lehetnek. Hát, hogy ezt mi tudtuk volna, akkor biztosan másokat csináltuk volna. Ezért én a, a, azért nem mérlegelem ebbe a dologba. Nyilván óvatos az emberség között az fontos hozzá Nem arról van szó nem biztonságos ma a közösségi közlekedés. Nem arról van szó, hogy holnap-holnap után ne tudnánk béreket fizetni, hiszen nekünk mind az utasokra, mint a dolgozóinkra borgasztóna szükségünk van. De egyik nép is sem érdemes ezt tovább csinálni mert a közösségi közlekedés működtetését. Itt arról van szó, hogy olyan nem vár kihívások jönnek szembe, amelyeket nem tapasztaltunk. Talán a világgazdaság a 70-es évek óta nem tapasztalt, amikor a világkereskedelmi láncok, Ilyen miatt szétesnek. A 70-es években még nem élt? Nem értem, nyilván, de azért ez nem egy ilyen. Jó, csak a biztonság kedvéért kérdeztem. Azt kérdezem Öntől, hogy az üzleti tervváltozása, mely szerint korábban felmerült annak a lehetősége, hogy BKV hajók közlekedjenek a Dunán, de ma már tudjuk, hogy ez nem realitás akkor az egy reális remény volt, amit keresztül húzott a későbbi realitás. Ön hogyan gondol vissza erre a projektre, amely valószínűleg a főváros életében nem a legfontosabb, de a Dunának a kihasználása, hasznosítása az az én életemben Magyarországon, itt a fővárost illetően, hát nagyon mérsékelten valósult. Ugye ez egy régi projekt volt, uniós támogatásban indult el még az előző városvezetés idején a BKK. Nem tudom, hogy ön használta ezeket a hajókat, szerintem azért nem a legsikerültebb projekt hogy egyszerűen bizonyosan, hogy a szennyező flottáról beszélünk. Hát Már ez egy férben. gyerekkoromban nagyon gyakran, tehát a Szent István Körút vagy a Szent István Park és kaszinó közötti járat az nekem egy mindennapos járat volt, és hát az első pszichológusom mondta azt, aki korábban hadihajónak látta magát, és amikor elhagyta a felesége, és nagyon, nagyon összement ez az egészen fantasztikus férfi, akkor azt mondta, hogy egy átkelő hajóvá vált a Szent István Park és a kaszinó között, úgyhogy az én életemben több szempontból is ezek a kis hajók, ezek azért belopták be magukat az életembe, különös tekintettel a nevükre, a kinézetükre izgalmas volt, amikor kikötöttek a Duna szagát életemben, talán először ott jegyeztem meg. Nekem ezek életre való maradtak. Ez fontos, hogy az a hajó, hogy beszél a gyerekkorából, az nem ugyanez, ami a 2010-es években indult el, bár sok lehet, hogy a korosztályban ugyanaz volt, és például a Dunaszagot sem amilyen lehet, hogy éreznek, miért, hogy miért így a a károségek volt, hogy az elég jártette a, a dünaszagát, szóval ezek a kis dünahajók járatok, amik e, jártak, ezért ezekkel elég lassúak voltak, tehát közösségi közlekedés, végül, közlek közlekedésre alkalmatlan volt. Kipróbáltam én is, de esen, ez biztos, hogy arra ez, az nem volt jó eszköz, hogy szállítson tövegéssontosokat. E, jött a pandémia, nyilván a pandémia alatt a, nem is volt erre már igény lehetőség is szabadott ilyet csinálni. Majd tulajdonképpen ezt leállítottuk. Nem nagyon forgató, uh, hogy akkor ezt újra ezeket a járatokat. Uh, most van egy együttműködés a, a Maharkkal talán, hogy ők elfogadják a békák, a bérletet, néhány hajójárat működik ebben a... Ez akartam is öntől kérdezni, hogy hogy van, mert ugye a Maharpassznál rögtön benyomult a piaci részbe, és a tavalyi szezon után az idén is körjáratokat indít naponta ötször, a Duna fővárosi szakaszán a Nemzeti Színehez és a Margit-sziget között kettő vasárnapig, tehát kettől vasárnapig. A hajó kettő csütörtökig a BKV bérletekkel is használhatóak, tehát ember legyen a talpán, aki kiismeri magát. Hétvégén azonban mindenkinek jegyet kell váltania, és nem elég, hogy ugye ez egy BKV jegy árán kell váltania, hanem ezer forint helyett, most már 1500 forint, ez ugye azt jelenti, hogy hat jegy, vagy 7 jegy, az már több, mint amennyiben egy BKV bérlet kerül, és azt is írja az újság, hogy a jegyértékesítés árbévételéből a BKK nem kap jutalékot, mivel a járatod a Mahart üzemelteti, amihez a saját kikötőit használja. Mi ez a jutalék? Amit nem kap, ez De mi az, amit egyébként kapna? Tehát mi lenne a jutalék? nem jut elég, tehát nem azt hiszem, hogy ő segít arra gondolt, hogy, hogy akár kaphatna az árbevételből pénzt a BKK, de itt van hogy történt, hogy a mahat indított ilyen járatokat, és azért cserébe, hogy használhassa kikétőket, mi azt kértük, hogy fogadja el néhány napon a bérletet, uh -huh. akinek van... Még ezek eh, szerint azért érdeklődés van? Lassú hajó vagy lehet, hogy nekik gyorsabb hajóik vannak? Hát azt hiszem, inkább ez a tuliszt mússal lő, hiszen éppen azért van hétvégén eh, fizetési kötelezettség, és nem lehet semmi, már hogy békább életen használni, hogy akkor ott a turistákkal, akarják megtölteni, és nem a helyesik közösségi közlekedőkkel a dolgot, de azért ugyanúgy vonatkozik erre, hogy ez nem arra, hogy most, hogy akkor én gyorsan, mi megyek fel a munkába, és a Dunán, ahol nincsen elvek oldalom, ott akkor könnyebben megenlízom az autósorokat, mint hogyha beszélnék egy autóval vagy közösségi közlekedést, tehát szerintem nem vártak ki a közösségi közlekedést. Ugye annak idején az is volt, ha visszaemlékszik a probléma, hogy ott is hétvégente, már figyelt, nem lehetett használni, ö, csak úgy bérlettel változik is hiszen kiderült, hogy ez elrabolta a vitasokat a turistahajóktól, hiszen olcsóbb volt egy turistának egy ilyen békelke hajóval körülnézni a hajókezdés a a Dudán, minthogyha betizetett volna egy, egy... Hát ez már legyen azoknak hajózás. a gondja. Hogy... Erről a történet, hát azért ez nem egy turisztikai attrakció volt a, a, kis, a kis hajózás, de hát most ez nincsen mahart valójában benyomult erre. Hát ha benyomult erre a piacra, hogyha ennek van piaci értelme létyúcsúcsával. Ja, most eltekintünk a pandémiától, és a válságtól, és a háborútól, tehát nem ezeket az éveket veszünk, akkor ez teljesen normális dolog, egyébként ugye a Dunai ilyen mértékben kihasználat marad? Hát abban a tekintetben, hogy közögői gázlaját magukból árasztó hajók jelennek, az örülök, hogy nem. Oké, okay, de gázlaját. ez nem muszáj, tehát lehetséges más hajókkal is. Az értelmezek, mint pénz. lehet most hajókat, csak azért, azért, azért, azért kellene hogy elektromos hajókat tudjunk vásárolni akár mi, és ezeket a közösségi közlekedés részeként tudjuk működtetni. Mert egyébként e, turisztikai atrakciót nem feltétlenül nekünk kell Azt a részét tökéletesen értem. Árujál el nekem, hogy akkor most ön jöjjön egy témával, és aztán én jövök egyel, hogy a fontos és a, az egyébként a médiában tapasztalható hírek egymás mellett legyenek. Mi az, amiről egyáltalán nem, vagy alig esik szó, miközben ön szerint ma a Budapest életét sok szempontból meghatározza, vagy legalábbis olyan szempontból meghatározza, ami az ön tartozik, hogy önnek fontos? E, nem olyan témát mondok, ami a médiában nem húzik el, de, de, de hogy jöhetem, nekem nagyon fontos. Viszont nem beszéltünk róla se héten. Nem tudom, persze, hogy az elkövető tisztetben kérdezte volna Ez a tungszalom Igen, igen, igen, a, a munkavállalók átvállalása. Igen, igen, tehát, hogy mi történt, csak ugye érdemes néhány mondatba. Ez egy e, magyar gazdaságot e, azért elég érintő e, folyamat. Van egy nagyon nagy múltú vállalat, ami erőbrenddel rendelkezett. A, az egész egyszerűen a technológia váltást nem bírták lekövetni, kínai termékek kiszorították és tulajdonképpen tönkretették. És ez a vállalat elkezdett elbocsátani embereket. Nagyon e, sok telephelye van, ezek közül az egyik a nagy, az budapesti váltszítő kb. 400 ember dolgozik, 400 embert kívánnak elküldeni a TS során, és amikor ezt láttuk, hogy van ez a folyamat, akkor mi beléptünk a 4. kerti polgármester kezdeményezett egy leülést, ahol uh, ott volt a cég, egyébként ott volt a szakszervezet is, ami most aztán fontos, szerintem egy ilyen helyzetben, és meghívtak engem is, és én egy olyan csomaggal érkeztem oda, hogy azt mondtam, hogy itt a Budapest közszolgáltatásaiban jelentős hiány van, ezért mi a 400 emberre emberenként föl tudunk álljállni átlagosan két és fél munkalehetőséget, tehát ezer új, ezer munkahelyet, munkalehetőséget, és, és őket bármikor át tudjuk venni, hogyha minket választanak a, a dologba, és ez egy szerintem nagyon-nagyon fontos, gesztus volt, mert hiszen a, a dolgozók azok összekerülnek abba a helyzetben, hogy, hogy el kell hagyniuk az állásokat, és onnan kell körülnézniük, de ideje korán nyújtunk nekik egy kezet arra, hogy ha, Itt az átképzésnek mekkora jelentősége van? Hát nyilván van, hiszen nem triviális, hogy valaki egy gyártósor mellett dolgozik, akkor utána a kisgépkezelő képesítése lennek, és bármikor át tudjon ülni egy kisgépre, ugye uh, erő volt szó, itt abban a műsorban is amikor a, a légkondicionálásról volt szó uh, az, hogy ez iránt, a lehetőség iránt a tungstran dolgozók erre a kérdésre nem emlékszem uh, uh, igényt tartanak azt meddig kéne jelezni? Uh, mi abban maradtunk hogy miután a dolgozók most fogják meg tudni az elkövetkező napokban, hetekben hogy kiket érinthet a leépítés hiszen ezt még a cég nem döntött el Ezután van értelme, és mi ne, felajánlottuk, sőt, nagyon erősen szeretnénk, hogy kimegyünk a gyárba, a munkatársaink a leülünk egy kérdésekkel és azt mondjuk, hogy aki azt gondolja, hogy szeretne segítséget kérni, azokkal már most felvesztük a kapcsolatot. Egyébként nem csak a, a, a, az elhelyezkedésben, hanem abban is tudunk nekik segíteni, hogy állásintervjükra való felkészülés, megírás, a képzés, szakképzés, átképzésben vagy tudunk nekik segíteni, vagy indítunk programot, vagy hogyha egy cégünket választja, ahol erre szükség van, akkor ott biztosítjuk számára. Pszichológiai felkészítés, álláskeresési tanácsodás, tehát minden ilyet. Most azon kívül, hogy ez, hát, nagyon ez nagyon jól hangzik, el. ez alapvetően nem a Tungsram feladata lenne? Ez az állam feladata lenne a Tungsramé, Uh, ugye, mi, uh, Akkor az állami nem teljesen mindegy, válságon. természetesen, de az állam ebben egyáltalán nem óhajt részt venni? Nem tudom, de nem is akarok rájuk várni. Tehát nekünk azért ez egy win-win helyzet tud lenni, egyrészt abban szempontból, hogy. Jó, de kapacitásilag együtt, ezt önök bírnák? Nem. Most nem arról van szó, hogy hány ember hiányzik, hanem egy olyan tevékenységről, amelyet nyilvánvalóan a saját kapacitásaikra terveztek, eh, ami a, az információ átadást, a pályázatírást illeti. Erre önöknek lenne kapacitásuk? Igen, mi erre készültünk, hogy szándékosan kezdtünk erre ö, kapacitásokat építeni. Még a Tungszom előtt? Még a Tungszom előtt, mert 2000 19 végén az első döntés az volt, hogy egy álláskeresés irázalat nyitottunk a városház alján. Ez jelenleg ott van. A... Nem lenne feladatunk, hiszen mondhatnánk azt, hogy lássan az állam, de én azt gondolom, és erről is már beszéltünk ebben a műsorban, de szerintem érdemes még egyszer és még egyszer elmondani, hogy szerintem az állami foglalkoztatás politika az rossz. Az a közfoglalkoztatásra optimalizálva, a munkagyi központok valójában munkahivatalok, és azt szervezik, hogy hogyan legyenek az emberek munkások. Ezzel szemben 21. században nem erre van szükség, sokkal inkább egyénre szabott tanácsadásra van szükség, arra, hogy felkészítsék egy új állás elfoglalására. Egyszerűen is tipikus például, vannak ott olyan munkavalók, akik épp érdekultak. Meg az is lehet, hogy a rendszerváltás előttről már ott dolgoznak, és ők nem voltak állásinterjú, nem tudják, hogy hogyan kellett műfaj csinálni, meg egyébként aki tíz évet csinálta, az is úgy van már vele, hogy hát akkor... Értem, ah, ahogy én, én az adatokat változom. ismerem, az, az, az a hiány, illetve az az állásmennyiség, amely betöltetlenül van ma, a fővárosi önkormányzatnál, ha átszámolom, akkor emlékeim szerintem majd kijavít, nagyjából az össz, össz, össz, össz létszámnak a három 25 ötszázaléka. Nagyjából reális számokat mondok? Igen, csak ez kb. 25 ezer van, és most nyilván, nagyjából ezer Igen. Tehát, Egyébként a főváros független a, ennek, a ennek az ezembernek a hiányát hogy szenvedi meg, vagy mennyire nem? Nyilván megszenvedik a cégek, neket ezáltal mi is, hiszen valahogy ezeket a feladatokat el kell látni. Hogyan tudjuk kell látni? Nyilván azzal, hogy túlórát vállalnak a dolgozók, akik persze emiatt több pénzt kapnak, ez mondjuk azt is mondhatnánk, hogy primérnő, hogy jó nekik, de azért mégiscsak arról van szó, hogy nem 8 órákat dolgoznak. Igen, de aki egyébként erre jelentkezni, és nem túlórában kapná, tehát valójában az ezer dolgozó hiányát alapvetően a munkaerő hiány okozza, vagy az, hogy ezért a pénzért nem vállalja? Kettő együtt. Hát azért nem akarom azt mondani, hogy a legjobban fizetett állásaink vannak a Magyarországon, és azért itt nagy a konkurencia, tehát mondjuk azért egy játósóra nem feltétlenül biztos, hogy tudunk versenyezni. Nekünk egy előnyünk van, az, hogy ezek válságáló és kiszámítható munkahelyek, hiszen a Közszolgáltatásokra minden körülmények között szükség van, még akkor is, hogyha válság van, miközben hát látjuk, hogy még nagy munka cégek is meg tudnak recsenni akkor, hogyha a gazdasági környezet okay. megváltozik, és abban a pillanatban ott meg nem, nem, nincsen munka. Tehát nekünk ez, a, ez az előnyünk, és nyilván próbálunk a magunk erőink igazítva uh, tartani a bérversenyt. De idén azért volt egy átlagos 15%-os béremelés, és ezzel tudtuk valamennyire lassítani egyébként a munkerő elvándorlását. Um, végül is úgy tűnik, hogy Wintermantel Zolt Zsolt volt negyedik kerületi újpesti alpo, polgármester lesz a Fidesz frakció vezetője. Ő vele éveken át dolgoztam együtt. Nagyon sajátságos, hogy amíg együtt dolgoztunk, akkor addig sokkal kevesebb politikai kiszólása volt igaz, hogy akkor a tarlós éra volt, de az egész munkáját tekintve sokkal kevesebb politikai kiszólása volt, mint azóta. Kifejezetten konstruktív viszonyt ápoltam vele, legutóbb egy meglehetősen terméketlen SMS partiban próbáltam valahogy megnézni, hogy milyen a mostani kapcsolatunk. A korábbihoz képest kétségbejtőnek találtam, Aminek a jelentősége persze nagyon diszonáns, hiszen e, már visszaköszönt az uglói önkormányzati képviselőtestületi ülésen is, hogy mindaz, amit az emberek mondanak, az a cselekedetekben nem feltétlenül valósul meg, és adott esetben, miközben harciasakat mondanak, közben megszavazzák a pontokat, amelyeket a, a képviselőtestületi ülés tartalmaz. Az ember akkor sem nagyon érti ezeket a megnyilvánulásokat, de vajon mindaz, ami most a rakparttal kapcsolatos, annak is egy szakaszával, amivel a kapcsolatban a főpolgármester azt mondta, hogy azt majd egy bizonyos időpontban kivonják a forgalom alól, és azóta az egy nagyjából a Blahaluiza zebrákkal vetekedő problémává vált, miközben a kettőt azért nem vetném, tehát mind a kettő Budapest, de azért egészen más jellegűek. Ön erre az alsó izére hogy tekint? Csak hogy megint a szedjük össze az elején a de nyilván én részletesen ismeri, de ez ugye a hallgatók és nézők nem feltétlenül. Tehát az volt a főpolgármester választási programja, mint jelöltként, hogy a rakpartokat minél inkább szeretné visszaadni Igen. a Budapest. Szét kell választani a hétvégét, meg adott esetben a véglegest. Így van. De persze, ebben lehet hogy ki mit ért ezekbe a szavakba, de minél inkább az a az a, a hétvégék eddig is voltak, ezért ez nem egy meglepő, hogy ez nem lenne újdonság. És egy szakaszról van szó. Lánthid és Erzsébet hit közötti szakasz, hozzá teszem elég erős nyomás van rajtunk, például ott élőttől, hogy mi lenne, hogy egy kicsit hosszabb lenne ez a szakasz, mert hogy ők meg jó kevesebb autót szeretnének látni, és nyugodtan pihenést. Szóval, hogy ez a szakasz esetében, akkor ez egy léleges lezárás legyen, és nyilván ez csak akkor tud megtörténni, és ez nem arról van szó, hogy ez holnaptól lenne, akkor tud megtörténni, hogyha a hármas metrónak a felújításában fejlődik, tehát a Bazi Zizinski út uh, újra uh, szabadatban autózhatóvá válik, hiszen akkor ez el tudja szívni azt az autókapacitást, amit a rakpartnak az a szakasz jelenti. Ez ugye egy erős javaslat a főpolgármester részéről, de azt is mondta, hogy természetesen társadalmi konzultációra uh, lesz ebben a dolgokban, hiszen nem most van a döntés, tehát még a tervezés előtt állunk. Egyébként a tervezésnél is fontos, hogy ezt együtt kell csinálnunk az ötödik kevettel, és a Budapesti Fejlesztési Központtal is, hiszen például a LKT megállapodás alapján e, így halad ez, ez a munka. Ebből következően e, nyitottak voltunk eddig is, meg ezek után is fajta konzultációra, és volt is az autóklubban is erről egyeztetés. Most látom, hogy a Budapesti kereskedelmi és Iparkamara online kérdőébezést csinál a dologba, bár meg előlegzi a véleményet, egy kicsit ilyen szürreális, amikor valaki elmondja, hogy mit gondol, de ezért megkérdezi a tagjait arról, hogy jól gondolja mit gondol uh, a történetben, de ezzel nincsen semmi probléma, uh, folynak az egyeztetések. Az hiszem, autóklub azt írja, hogy a teljes lezárással nem volt szakmai egyeztetés. Nincsenek hatástalományok és megvalósíthatósági tervek. Nem ismertek a forgalomszámlálási adatok, 2022. május 5-e, 17 óra 32 perc. Világos, szerintem voltak, és ezt azokon a munkacsoportüléseken, a mások is ott voltak, ott volt az autóklub is, de de most ez de egy jó vitában szempont, hogy nyilván meg azt mondják, hogy lehet, hogy ott voltunk, de nem úgy hallottuk a dolgokat. Meg. Ugye ők azt is írták, hogy nem volt bent a főpolgármester programjába. az igaz, csak nem a közlekedési részben abban nem volt benne, hanem utána, hogy egyet tapoznak, akkor a következő ott volt. De, de ez szerintem nem jó vita, mert nem, erről, nem arról kéne beszélgetni, hogy akkor a, ki mit vélet hallani egy olyan találkozón, amit tényszerűen megvolt, ezt nyilván ők sáríthatják, hogy nem voltak ilyenek, hanem, hanem akkor beszéljünk arról, hogy, hogy, hogy, hogy hogyan lehetne jobbá tenni ezeket a rakparti tereteket, hogyan lehetne bevonni a, a, a város életébe, hiszen szerintem azért a rakpartak nem trivialitás, hogy akkor csak autók mehetnek, hiszen jelenleg most azért még csak ez Történik. De egyébként hozzátem volt már olyan Budapest életében, amikor appartok le voltak zárva, és akkor is volt élet utána. Tehát ez nem egy olyan lehetetlenség, amiről beszélünk és felháborító dolog. Mi uh, továbbra is nyitottak vagyunk arra, hogy, hogy uh, egyeztessünk egyébként azóta is voltak, mióta ilyen hihetetlen erős pozíciót foglaltev a bitával az autó. Két úgy, röpke úgy, kérdés az egyik az, hogyha elkészül a tér, akkor lehetséges, hogy négy irány, tehát minden négy oldal, meg, nem négy oldal, hanem négy sarok megközelíthető lesz ez zebráfa? Most ebben megfogod, hogy hol a, vannak tervezve a zebrák ebben. De az ebben. Ebben. a zebrák korábban voltak valahol, most máshol vannak a munkálatok miatt. Az a kérdés, hogy visszakerülnek-e oda, ahol voltak, illetőleg az a kérdés, hogy mennyire érdemes felszíni közlekedést kialakítani, amikor egyébként van aluljáró, hozzáteszem, hogy ugye azért egy nemes mozdulattal, a Margit Hid átalakítására a Jászai aluljárót például megszüntették. Ugye a Blaha sem csináljuk most meg, tehát ö, a teljes az azért elmarad, be kell volni, mert ugye erre aztán a tényleg tégedünk, viszont meg akartuk a teret mindenképpen csinálni, ezért a, azt is látni egy kicsit szűkjett a, a program. Szerintem a felszíni közlekedést is e, van létjúkos úrcsággal, a, a Blahára e, e, akadálymentesen lejutni azért nem olyan egyszerű. Ebből következően azért a felszíni közlekedés is biztosítanunk. De hogy konkrétan hol lesznek az ebrák, én ezt most fejlődöttem megmondani. Köszönöm szépen a rendelkezésre állást! Köszönöm szépen! Viszont hallásra. Kisambus főpolgármester helyettest hallották. Én rámolok, amíg rámolok, addig hívhatnak. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, minden nap korlátozott apokalipszis, és sosem minden nap nagyon meleg. Hogy itt működik-e a Lékkondi, vagy sem, nem tudom. Tavaly ilyenkor nem működött. Lehetséges, hogy is működik, csak nagyon hangos. Erről rövidesen tájékoztatni fognak munkatársaim, akik közül most kettő volt jelen, Kalambos Ádám és Kurtács András. 061-712-42, amíg itt vagyok, távol létemben döröpontfialajanos gmail.com.